2018. december 18 a KED van, 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kéfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial János műsora. mínusz van és sötét. A sötét meg fog változni, a mínusz nem. Elérhetőségem 061 489 099, 0999 9, valamint 06 Természetesen rossz gombot nyomtam meg. Végül is itt a fonóban Milyen zene szóljon 0614890999 és 0636771161 hat figyelek, ha van mire Aztóljára ajánlom a két telefonszámot, hanem aztán felhívom Filipov Gábort 061 4 8 9 9 Reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! kívánok! Csak a tegnapi nap egyfajta utózöngéjeként, hogy a klubrádióban valamikor 5 és 6 között volt egy betelefonáló, aki válaszolva azoknak, akik arról beszéltek, hogy az ellenésegyi képviselők miért nem az RTL klubba mennek be, és válaszolva, önt is nevesítve, annak a Hajdan volt diszkósnak, aki azt mondta, hogy ő mit szólna ahhoz, hogyha valaki bemenne a stúdióba, és ott kivenni a mikrofont az ön kezéből, vagy valami ilyesmit írt. Ez a betelefonáló arra hívta fel a figyelmet, hogy mi a különbség egy magánrádió és egy közszolgálati rádió között. Ennyi, ennyi volt, amit még az... Ez, ez, ezzel együtt már a sok mindenben, ha nem is megváltozott, de árnyalatokban más gondolok, ahogy vélekedtem a tegnap előttről hozzátéve, hogy egészen kivételesen tegnap és ez nem volt annyira kivételes, ez szintén annak a munkának, meg az életkoromnak a tapasztalata, szóval, hogy visszafogottabb voltam annál, mint amilyen korábban voltam és ez a visszafogottság, bár a hangom ma szerintem jobban sem, mint tegnap szerintem mára is megmarad őszintén remélem Van nekem felelősségem az ügyben hogy mit jelentek az árbockosárból bárki más 061 48 099 és 0636771161. de köszönöm a telefonát. ezt a bizonyos klubrádióban megelme embert egyébként én is hallottam közölt hat óra előtt lehetett. Három interjút, is elolvastam hajnalok, hajnalál mostanság nem, azt túlságosan jó, egyáltalán nagyon sajátságos életem van, de ezzel segítem, akarok huntatni. Aki érdeklődik iránt, az meg tudja. De ez a szűkebb köröm. Ez a mindegy is, hogy királyság vagy hibrid rendszer, itt a nagy török Filippov vita. Aztán elolvastam a 24.0-a Pető által készített interjút, aztán elolvastam egy harmadik interjút kereki gergőnek. Gólyás gergely készült interjút, ezt azt követően is elolvastam volna, vagy leginkább azért olvastam el, mert felhívtam a kancellária minisztert, akivel a múlt héten kétszer is találkoztam, hogy nem elóhajt-e megszólalni, a kell fejljen szíves figyelmekbe ajánlott ezt a Mandiner cikket, és közben eszembe jutott mindaz, amit az elmúlt napokban történt, és azt a távolságot mindenféleképpen érzékeltetni szeretném, ami az interjúk és az utcán történtek között egyre jobban meghúzódik. Milyen távolságra gondolsz? Hát, hogy más a Filippovi elemzés, és más az ahhoz való viszonyulás, ami tegnap történt az utcán. Már én viszonyulásom? Mármint más dolog elemezni valamit Időtávlatból és kicsit felülemelkedve, és más dolog reflektálni arra, ami tegnap történt. Hát persze, de hát ez két különböző műfaj, de szerintem a lényeg itt az, hogy azért ne szöges ellentétben, vagy nagyon szöges ellentétben a kettő egymásra. Szöges ellentétben nincs, de ellentétben szerintem egyre határozottabban van. Hát fest ki ami a tegnapot illeti, abban a vágyvezéreltség sokkal nagyobb, mint az elemzések higgadság. Amennyiben? Hát amennyiben feldújja a vágyvezérelt gondolkodás mindazt, ami egyébként a higgadt elemző tárgyához való viszonyulását jelenti. Bevallom őszintén, hogy tulajdonképpen konkrétan mire gondolsz. Konkrétan arra gondolok, hogy ami ma az utcán zajlik, az nem mindenben úgy jelentkezik, mint ahogy egyébként elemzők a változásról beszélnek a velük készült interjúkban. Hát most arra gondolsz, hogy a legtöbb elemzés az kiemelte azt, hogy az ellenzéknek a szerepe, a hitelessége, a státus az, hogyan változik most. Szerintem ezek alátámasztott mondatok. Tehát az látszik, hogy a, az ellenzéki ezzelmi szavazók elkezdenek máshogy viszonyulni a pártokhoz, a pártok elkezdenek máshogy viselkedni, mint ahogy megszoktuk tőlük. De nem tudom, hogy erre gondolsz. Én reményre. erre gondolok, azt nem tudom eldönteni, és a tévedés kockázatát fenntartom, hogy az, ami elmozdulás itt történt, mert történt, az mennyire jelentősnek lássam. Én nem vagyok elemző, annyiban vagyok elemző, amennyiben egy árbusz jelentek lassan évtizedek óta, és én onnan nem tudom eldönteni, hogy az van-e olyan horderejű, mint amilyen horderőt, amilyen szó nincs, elemzők ennek most tulajdonítanak. Szerintem akkor tévedünk, hogyha egy, egy újszerű változásból, vagy egy irányra fordulásból azt vonjuk le, hogy most már következetesen biztosan ezen az úton fognak maradni, én igyekeztem hangot adni, szerintem a tegnapi beszélgetésünkben, meg az interjúban is annak a, az aggodalmamnak, hogy ez nem lesz egy következetesen végigjárt út. Ettől függetlenül szerintem a változásnak a jelentőségét, azt nem érdemes lebecsülni, mert ez tényleg az elmúlt nyolc évben egy, egy, egy, egy újszerű jelenség volt, amit tegnap produkáltak az ellenzéki pártok. Bevallom őszinte, hogy amikor tegnap Molnázsolt bement az MTV a székházba, és akkor fél órával később az összes ellenzéki képviselő kijött, és elkezdtek a, az összefogásról, meg a közös polgármester jelöltőről beszélni, akkor az, az például nekem is egy kicsit visszafogta a változással kapcsolatos értékelésemet, De ettől függetlenül, ami addig történt, annak a jelentőségét szerintem kár lebecsülni. Én azt gondolom, hogy az a görög tűz, ami egyébként általában az augusztus 20-ai, játékhoz zárja, annak bizonyos fényhatásait most fel lehet lelni. De az az összhangzattan, ami abban ott megjelenik, azt nem feltétlenül vélem felfedezni a mostani eseményekben, miközben azt érzékelem, hogy nagyon nagy vágy van erre, és nem az Ellendrukerságom, Ellendrukerségem szólal meg belőlem, bár Freud után minden tagadásban van állítás, hanem az, hogy orvos is azt mondja, hogy hosszabb távon nézzük az eredményeket, mert egy-egy kiugró valami természetesen jelez valamit, de az nem biztos, hogy alapot biztosít arra, hogy az ember megfelelő diagnózist állítson föl, leszámítva, hogyha az olyan mértékben kiugró, mint amilyen kiugró egyébként történhetett volna az elmúlt napokban, és nézőpont kérdése, hogy végül is történt-e, vagy sem. Uh -huh. De én akkor azt hiszem, hogy nincsen közöttünk nagy vita. Nem, én egész egyszerűen azt az érzelmi hullámzást is nagyon rosszul élem meg, aminek viszonylag csekély mértékben adok most hangot. Ugyanakkor tapasztalom a környezetemben, tapasztalom magamban, tapasztalom a rám figyelő emberekben, és próbálom az egészet valamilyen zárt rendszerben tartani, ami szinte lehetetlen. Uh -huh. Engem egyetlen egy dolog zavar igazán, de abban nagyon közhelyes leszek, hogy van olyan, hogy társadalmi jó és az arra való törekvés, és az, ami most van, hát ez se tekintem annak, és azt sem nagyon értem, hogy az emberek, akik ugyanúgy élnek itt a földön, legalábbis látszólag társadalmi jónak képesek egészen ellentétes dolgokat látni. És ezt egy folyamatosan tetten értem ennek a kettőségét a Török Gáborral való beszélgetésekben. Mintha ugyanarról beszéltetek volna, és mégsem, és próbáltam magam megfejteni, hogy hogyan tudnám leírni ezt a különbséget, de egyelőre csak odáig jutottam, amit az előbb elmondtam. Szerintem a különbség az egyszerű volt, és egyikünk sem volt tulajdonképpen, hogy magával tehát ő, ő magával egy olyan fajta elemzésben hisz a mai napig, ami gyakorlatilag nem tör másra, mint hogy megértse azt, hogy valaki mit miért csinál, és figyelmen kívül, hogy pont azt a, a közjót, amiről te beszélsz, Mondván, hogy a tudósnak a feladat az csak az, hogy megértse a világot, amit maga körül lát, én pedig egy olyan fajta társadalomtudományban tudományban és politikai elemzésben hiszek, amelyik a a közjólal is valamit mond bizonyos határon túl. Tehát például aki mondja egy rendszerről azt, hogy, hogy normatíve helyesnek tartja, vagy sem. Igen, a valószínűleg ez a titka annak, történt. hogy veled beszélgetek, és nem a töröggáborral. Mert Igen, ez egy nagy különbség. Igen. És én, a különbség nem, nem mond... csak ebben van, hanem abban is, hogy inkonzekvens közben a vitapartnered hát én nem, még nem fogom most minősíteni a vitapálteremet ez nem az olvasó. igen, de ennek a jelentőség nem kicsi tehát amikor arról van, arról van írva, hogy a tapasztalat az hogy ez a kormány, ha valamit akar, az meg is lesz majd arról van szó azt követően hogy mire használják ezt a kivételes lehetőséget akkor az a rész az nálam sokkal hosszabb lett volna, mint ami végül is ebben a válaszonline.hu-ban megjelent. Aha. Mert szerintem ez egy kulcsmotívum. Egyetértek. Beleértve, hogy a mintára való törekvés az állandóan ott van az emberek fejében, mint hogyha a minta az valami... Tehát a minta és a sablon um, Kicsit nehézkes ez a mai beszélgetés, mint a tegnapi, de vagy a korábbiak, de az ember néha elakad a hétköznapokban. Tehát akkor, amikor arról van szó, hogy a tüntetések oka és formái megérthetők az orosz naplóból, amelyet már megvettem, de még nem olvastam, akkor az arra való visszakérdezésnél nálam többé-kevésbé véget ért a beszélgetés. Uh -huh. Mert azt követően egy nagy törekvéssel készült, de koncepcióját tekintve részben, vagy nagyjából elutasított beszélgetés folytatódott. Ezt most nem értem. Ki által elutasított? Általad. Öhm, benne, maradtál, más, benne maradtál a szituációban, mert egy udvarias ember vagy... Jó, ezt, ezt máshogy sok de hát nehogy már én elemezem a saját interjúmat. Nem, ez a te in konzekvenséget. Tehát, um, hogy, hogy, hogy még a Filipov is képes megpotlani. Hát az egész, viszont biztos vagyok. Azt most nem értem, hogy mire gondol de, de az biztos, hogy megbotlarják Hát, hogy belemész olyan logikába, amely logika abban a formában, ahogy előtted van, nem az az irány, amit te egyébként követni szoktál, legfeljebb annak része. Jó, hát, hogyha belekérszerítesz, hogy saját magamat elemeznem, nekem az általános logikám a strukturális hasonlóságokat és különbségeket megkülönböztessünk egymástól. Jó, fontosnak tartom a, a hasonló helyzetek közötti azonasságoknak ödelemzését. Az Szerintem nagyon be van zárva a, a, a magyar közélet a saját állandó jelenébe és helyébe. Ebben én ezt következetesnek érzem, hogy ezt jól csináltam, vagy nem azt arról fogalmazom. De abban közöttem. biztos vagy -e, hogy amikor mintákat veszel és összehasonlítod, akkor azonos dolgokat hasonlítasz -e össze? Ezt kérdezem, nem állítom. Az összehasonlítás lényege az az, hogy nem azonos dolgokat hasonlítunk. Össze, azonos jelenségeket, tehát hogy körtét a körtével hasonlítasz össze. Abszolút. Szerintem azt próbáltam is kiemelni, hogy például az orosz és a magyar helyzet között minket az alapvető különbségek Ettől függetlenül a hatalomnak a logikája és bizonyos értelemben a társadalmi kult szereplők reakcióit, azok szerintem hasonló logika szerint működnek. Ezt valahol ki is mondom, hogy hogy én nem gondolom, hogy Magyarország az a világban egyedülálló és teljesen saját szervényszerűségek szerint működő jelenség. Ezt én teljesen komolyan gondolom, tehát erről lehet hosszabb vitatkozni, hogyha erre gondolsz, de én ezt nem érzem inkonzisztenciának, és nem azért, hogy védném a mondérbe Azt mondod ebben az interjúban, hogy az ellenzék a kormányoldal is ezekben a napokban tanulja, mi történik akkor, ha szakítunk azzal hazugsággal, ha hogy konszolidált demokráciában élünk, te ezt a szakítást már múlt időben kezeled? Itt megint csak azt tudom mondani, hogy most volt egy olyan fejlemény, és itt megint csak figyelztem minden szóra, hogy mit, hogy mondok, azt mondtam, hogy ellátszik indulni egy úton az ellenzék, tehát ez a, ez a mostani fejlemény, ez nekem erről szól, hogy nem csinálnak úgy, mintha a parlamenti munkának olyan jelentősége lenne, mint egy normálisan működő demokráciában, hogy ezen az úton megmaradnak-e, az nekem egyáltalán nem egy befejezett ténykérdése, de elindulni látszanak ezen az úton. Ez most a tegnapi tüntetésnek a vége az nem, nem ezt az utat erősítette, de ez ugyanúgy nem jelent semmit, mint hogy elindultak rajta. Ez most nem olyan, mint az ösztönös géprombolás? Nem, nem, nem. nem. Tehát a nemzetközi példákat azért tartom fontosnak, mert nagyon-nagyon sok hasonló módon működő hatalmi gépezetnek a sorsában láttuk azt, hogy ez egy, ez egy tényleges eredményeket elérni elvileg képes uh, stratégia, hogyha hazugságra alapul a rendszer, nevezetesen arra a hazugságra, hogy itt ugyanúgy működik a demokrácia, mint én nem tudom, az Egyesült Államokban, akkor ezt le lehet letlezni, és annak vannak következményei. Tehát Macedóniától Albánián keresztül Örményországig rengeteg helyen látunk azt, hogy az ilyenfajta tevékenységnek lehet eredménye. És te azt állítod, hogy ezek egybevethetők, tehát nem mondhatom Abszolút azt. Vagy... Tehát nem mondhatom Igen. azt, hogy a magyar ettől olyan mértékben jelentősen eltérhet, miközben nem ismerem az összes többit, tehát nem tudok tudományosan vitatkozni veled. most ez meg, hogy közvilágok, szerintem pont ez a probléma, tehát, hogyha olyan, nem, olyan, olyan tehát, hogyha úgy vitatkoznánk erről, hogy Magyarországon egyébként teljesen közismert lenne az, hogy mi történt Maláziában vagy Örményországban ez éve ne él, és elmondanád azt, hogy ez miért teljesen összevethetetlen Magyarországgal, akkor még az is lehet, hogy meggyőzhető lennék. mert az a probléma, hogy ezekről az esetekről, mert vagy Európán kívül történek vagy nem Magyarországon történnek, Magyarországon alig tudunk valamit, miközben amit én tudok, az alapján azt mondom, hogy ezek nagyon is összevethető példák. Ugyanúgy, ahogy 89-90-ben, nem véletlen az, hogy, hogy a világ számos pontján, több kontinensen, egy időben zajlottak egy nagyon hasonló folyamatok. Szerintem ezek nem csodás és megmagyarázhatatlan történetek, hanem hasonló történelmi és, és politikai logikából eredő egybeesések. De akkor most arról beszélünk, hogy mielőtt nem ismerkedem meg ezzel az összes példával, akkor egyszerűbb, hogyha föl se hívlak? Eszemben sincs ilyet állítani. Én azt mondom, hogy örülnék neki, hogyha is sokan ismerünk ezeket a példákat, tehát Beszélhetünk, nem tudom én hónapokon keresztül, egy tucat például, hogy ott mit történtek, és szerintem az miért összevethető a Magyarországival. Csak most úgy beszélünk róla, hogy, hogy ezekről Magyarországgal a újságolvasók se tudnak sokat ezekről a történetekről. Igen, Úgyhogy de most... Nagyon sok tanulság levonható belőlük. Igen, csak az a helyzet, hogy ugye abból adódan, hogyha én ezzel nem bőt tisztában, akkor megvan kötve a kezem a tekintetben, hogy amit itthon tapasztalok, azt egyébként az én értelmezési tartományommat, illetően a tiéddel egybe lehet evetni, hiszen a tiéd e tekintetben szélesebb, és abban a pillanatban, hogy ezek a külső perenfeltételek nem adottak, én csak a közepét látom, ha a közepét, akkor valójában mit is kérdezek? Hát én őszintén szóval pont ezt látom többek között a, az ideális politikai jellemzés lényegének, hogyha valamit a választópolgár, most szakadjunk el tőled, valamit a választópolgár magától nem tud, akkor az, aki foglalkozik ezzel, az, az tud erről beszélni, hogy érdeke, ér, érdemes például ennek utána nézni, ellenőrizni azt, hogy hülyeséget beszélek eladott adott esetben, de egyáltalán, hogy bemeljem ezt a szempontot, hogy nem egyedül a világban, és nem csak velünk történnek ilyen dolgok. Igen, csak akkor nem tudok mit kérdezni. Hát akkor beszéltünk, nem tudom az időjárásról is. Szerintem szerintem ezt tehát, hogy szerintem ez is egy tünelt, hogyha nem tudsz mit kérdezni. Ami, ami azt jelzi, hogy van Magyarországon gyakorlatilag már a dualizmus volt egy olyan jelenség, erre sokan panaszkodtak a magyar történelmebe, hogy hogy a magyarok be vannak zárva egy kicsit a saját, saját világukba, és nem, nem figyelnek arra, hogy mi történik körülöttük a világban. Pedig szerintem nem itt tartanánk most, hogyha többet tudnánk arról, hogy milyen csapdákat lehetett volna elkerülni korábban. De nekem az tökéletesen megfelel, hogyha nem a velem készült interjúról beszélünk, amiben egyébként elmondtam nagyjából azt, amit el akartam mondani. Nem, én, én azt érzékelem, hogy ülök egy autóban, amelyben különböző gombokat nyomogatnak, és egyáltalán nem az következik be, mint ami egyébként a gombnyomogatásból fakad, és azzal kell szembenéznem, hogy volt egy malájziai autó, ami ugyanígy működött, és aztán idővel meggyógyult, és akkor most el kell mennem az autókereskedőmhöz, hogy mondja már meg nekem, hogy melyik malájziai autó az, mert akkor lecserélném arra az én mostani autómat. Igen, Pont. Nem hiszem, hogy ez pontosan így működik, tehát az összehasonlítás az nem arról szól, hogy pont ugyanúgy működik az a két autó, hanem arról, hogy vannak olyan szerelési praktikák, amiket autószerelők ismernek, és nem, nem baj az, hogyha ezeket a praktikákat nem tudom én a Youtube-on megnézzük, hogy hogyan működnek. Akár azért, hogy valamit tanuljunk belőle, akár azért, hogy valamit elkerüljünk. Igen. Ugye, a, a, a, a biológusok összevetik egymással, nem tudom én, a, a, a, a, a sivatagi rókát, meg a, meg a delfint, és nem azért, mert ez két azonos állat, hanem azért, mert vannak alapvető hasonlóságok közöttük, nevezetesen, hogy emlősök, így működik az összehasonlító társadalom tudomány is, hogy megkeresi azt, szoktalak idézni egyébként ennek kapcsán, megpróbálják elkülöníteni a fontosnak fontos talantól, mi az, ami, ami, ami struktúrálisan hasonló, és mi az, ami biztos, hogy megismételhetetlen. Tehát én olyan példákkal is foglalkozom, amik hasonlónak tűnnek, de biztos az, hogy Magyarországon nem alkalmazható mintákat tartalmaznak, mert annyira mások a helyzetek. Olyan példákra szoktam hivatkozni, amik nagyon hasonlítanak Magyarországra alapvető Ja, ezt értem, csak hát én az itteni populációt vizsgálom, és akkor valaki azt mondja, hogy ebbe kéne vetni a sarkörön túlival, mert hogy ott is találtak olyan egyedeket, amelyek hasonló jegyeket mutatnak az itteniekkel, és most akkor azon gondolkodom, hogy akkor nekem mi a feladatom. Hát azt én nem fogom megmondani, hogy mi a feladatom. Hát igen, nem, oké, rendben van, de hát most éppen ebben a, ebben a dilemmában lehetzem. Elég jelentős dilemmában, nem konkrétan ebben, még számtalan egyébben. Ugye, hogyha belegondolsz, azért a, mondjuk, a nemessel beszélgetve, te is azért a magyar helyzetre vonatkozó következtetéseket kérni, például a francia vagy a spanyol helyzetről, csak egyszerűen az közelebb van hozzád, és az magától értetődőnek tűnik. Én nem hiszem, hogy te teljesen máshogy működsz ebben a szempontból, mint én. Nem tudom, az, az elmúlt napok eseményei némileg megbolondítottak engem, és miután azt nem tudom és nem is akarom szélesebb környezetben vizsgálni, mert azok nem egybevethetőek szélesebb környezettel, mert a maguk konkrétságában ugyanilyen formában máshol nem jelenhetnek, meg az kizárt. Ennek következtében ezek az optikák, amelyeknek a váltogatását ajánlod nekem, most engem a szószoros értelmében elszédít. É, értem. Az a termék lehetően jó jel is. Igen, csak a közben az ember nem tud vezetni. Tehát, ahogy akkor föl kéne függesztenem a, a tevékenységet. Látod, ez, ez nagyon jó, amit mondasz. Szerintem, mielőtt beszállunk a kocsiba, most például az egy feladat lenne, annak, akit érdekel a világi érdekel Magyarország, hogy nevezessen feltétlenül rögtön, hanem, hanem körülnézzen is egy kicsit. Tökéletes a példád, én ma azért is késztem el egy vagy két perccel, mert még az utolsó leletet kifújtam a párátlanítóból, mert ahol én lakom, ott minden nap bejegesedik az autó, és amikor elindultam, hát akkor még a honpola nem indult volna el, Uh, és aztán, amikor leérkeztem oda, ahol egyébként autók közlekednek, mert a éllakom ott közlekednek autók, hogy sarki közlekednek, akkor azt fedeztem fel, hogy miközben lent közel sem volt akkora deresedés, mint ott fönt, olyan autók közlekednek, amelyekből konkrétan nem lehet kilátni, és egész egyszerűen elképettem, vettem tudomásul, hogy mellettem olyan autók vannak, amelyeken egy háromszor három, tehát három centis átmérőjű lukon néz kifelé, és talán egy három centis luk van a hátsó ablakán, hogy szintén kilásson, és azon gondolkodtam, hogy hogy van mersze így autóba ülni és vezetni, de nem gondoltam bele erről pár beszédet folytatni. Nagyon jól meg, megfogalmaztad a minden kérdezéseimet. Igen, csak azt, amit ma megtettem az ablakommal, azt nem tudom, tehát ugye az az érzésem, amikor zenét hallgatok, hogy akkor meg kéne tanulnom karmesternek, amikor veled beszélgetek, akkor rájövök arra, hogy a malajziai példát kéne megtanulnom, amikor egy harmadik emberrel beszélgetek, akkor azt gondolom, hogy gyorsúszásban kéne jobbnak lenni, miközben a bal sarkam ezt nem teszi lehetővé, és mire elérkezem a nap közepéig, addigra fogom magam és hazamegyek, mert vagy össze kell szedni magamat, mert mindenki akarnék lenni, csak éppen az nem, aki vagyok. Tehát amikor ma Dési Jánost hallgattam Székely Tamással, aki egy uh, szakszervezeti vezető, és a szakszervezeti vezető konkrétan arról beszélt, hogy szerinte sztrájkot kéne tartania, de fogalma sincs, hogy a végeken az emberek akarnak ezt sztrájkolni, akkor nem jutott eszembe Malajzia. Tehát nem tudom, hogy Malajziában volt-e hasonló. Én azt tudom, hogy Dési János nem ezt szerette volna hallgatni nem tudott mit kezdeni a riportalányával, aki össze-vissza fészkelődött, én pedig azt mondtam, hogy a nem jóját itt minek vagyok én a tanúja. És ez most nem az első eset volt, tegnap egyfolytában ezt tapasztaltam azt követően, hogy a politikusok kezdtek kijönni abból a csapdahelyzetből, amelybe a rendszer, illetve saját maguk vitték saját magukat, és egyszerűen csak ez foglalkoztatott, és ezt kitágítom és egybevetem a malájziaival, elvesztem az összes koordinátálmat, amivel én egyébként ebben az országban ma 2018. december 18-án kedden 7 óra 36 perckor rendelkezem. Értem, lehet, hogy segíteni az, hogyha nem tudom, legközelebb nem ezt a kérdés, hogy meséljen Macedóniáról vagy Örményországról, aki biztos, hogy sokat tud ezeknél a <köhö> példákról. Nem tudom, tehát nem, nem tudok válaszolni. Azt tudom, hogy amikor tegnap fölhívtál a telefon, akkor azért nem akartam veled beszélgetni, mert tapasztaltam, hogy te valahol vagy, és azok a kérdések és azok a gondolatok, amelyek foglalkoztattak, azok nem voltak egybevethetőek azzal, ahol te éppen voltál, és ilyen ma gyakran előfordul nem csak veled, már azokkal, akiket egyáltalán felhívok és beszélgetek velük. Uh -huh. Mondja egy végszót. Hát, abban vagyok a legrosszabb, úgyhogy ezt nem fog tudni mondani. Vagyok. Azt nem mondtam, hogy rossz vagy, ma nem, nem tudom, ma e nem. ilyen lábbal keltem fel. Ez semmi baj nincs. De már tegnap meg. bennem volt ez a láb. Aha. Akkor legjobbakat sokalom. Itt van, Egy vagy két telefon belefér, aztán felhívom, ha eszem, hol csak azért is, mert külön keresem a telefonszámet. Bárki, bármivel lehet bírálni nyugodtan. Dicsérni nem érdemes. Valakitől kaptam egy hajrád, de hogy ez mire vonatkozik, ezt nem tudom. Senki? Telefonálhatok? 061 489 0999 és 677 1161 Igen. Na jó Én is. A, a, az e-mail tárgyával bennyertem, hogy végszó. De ki ne... De Az a végszó, hogy hajrá. De mi nem Kérdezted a, filip... a Philipsotról, hogy mondjam végszót. Hát igen, de ez most a viccbeli hajrá... Nem, nem, nem, abszolút komolyan gondolom. De kinek hajrá? A Filipovnak, nekem, mindkettőnknek? Az egész országnak. Ja, értem. Vagy úgy. Igen. Jó igen. Látod, hogy hülyeség is ért kérni, de kér, kérlek, próbáld meg elérni, hogy ezt jól látom. Nem antrázz el, hogy az ellenzéki képviselők erőszakoskodtak a tévében. Nem tudom elérni Bozartokat? semmit, nem semmi. most. چپ چپ چپ چپ هارمدیگ تلفن van بای Jó reggelt, megcsúztam. Megcsúsztam. Minden vonatkozás. Megcsúsztam, de te is megcsúsztál hogy a magam vonatkozás, vagy a vonatkozás, ilyen mondatokat nem szoktam mondani. De úgy gondoltam, hogy lesz-e hétfőn találkozunk, nem mintha nagyon találkozhatnék volna bárkivel is a hangulatomból adódóan, de nem kerültél elő. Igen. De most már vagyunk? Teljesen. Jó reggelt kívánok, hogy a rádió az a terjeid, hogy hogy tegnap nehezen ment az időpontegyöztetés, meg a hétvégén, akkor igen, valóban, így van. Kicsit, kicsit elfoglalt voltam, és semmire nem volt idő, még a harmadik esemesetet tudtam csak válaszolni. Ez nem. így van. A jellemző megszokott, de általam kifejezetten értékelt, és szeretett türelmet lesz, igen, az, amit éreztem az esemesek mögött. Úgyhogy... De ma, hogyha... Késő után este lesz egy órára, akkor tudunk beszélgetni. De ezt majd beszélni, kívül. Lend, rend, rendben van, volna mit elmesélni. Én megteltem, mint egy puttony, az a helyzet, tudod? Még egyszer, az, hogy megtelted. Megteltem, mint egy puttony. Ja, értem, Múltkor elkezdtem mosogatni, és nálam két fürdőszoba van, és azokban két boiler van, tehát, és csak ilyen vékony sugárban jött a melegvíz, és gyakorlatilag a teljes az egyik fürdőszoba teljes melegvízét beleengedtem a mosogatóba úgy, hogy közben az le is folyt, magyarul, mire én odamentem a mosogatóhoz, abban tök hidegvíz volt, mert hogy elfolyt belőle az az idő alatt az összes melegvíz, de már annyi víz is, hogy az egész, az egész lehűlt. Tehát nagyjából most ebben a formában vagyok. Tehát, mint aki, hogy áll egy buszmegállóban, és elmegy az összes busz, és akkor valaki nagyon jó indulaton azt mondja, hogy fiatal ember, bár ezt mondaná, azt mondaná, hogy uram, ne haragudjon, de ő melyik buszra vár, és akkor azt mondom, hogy jó, bocsánat, tessék. És akkor azt mondja, hogy ne haragudj, már itt áll egy órája, egyik buszos se szállt föl, tényleg, én ezt észre se vettem, csak úgy állok itt. Én most így vagyok. Értem. És ne kérdeznek, hogy miért, mert szerintem te is tudod. Megheb a személyes okok egy része nem pont olyan, tehát neked a bal sarkat például nem gyógyul lassan. Igen, de nem kérdeztem semmit, úgyhogy már nem hallgatott türelemmel. A múltkori üzeneted az nagyon meglepett, amit átküldti a hallgatói üzenetet, amit elküldtek engem a fenébe. A rögtön valári hallgatót megnézottására mondom, hogy természetesen név és fejlészték továbbítottad, csak hogy a véleményt lássam. És nem adtad ki a hallgatódnak a személyét. Azért megdöbbentett, hogy, hogy ilyen reakciókat vagyok képes kiváltani egy normál beszélgetésben. Én ezt próbáltam veled szembesíteni, vagy ezt próbáltam neked tudatni, de te ezt nem vetted tudomásul, és erre jött ez. Nem jött tehát több, mondjuk, de... Mondjuk, mondjuk szerintem a megnyilvánulás ami a mi beszélgetésünkben, azok hát nem a hatalmi arra szólnak. Ezt te nem látod pontosan, tehát a hallgatókban... De jó, az egy másik kérdés, hogy mit fárt ki a hallgatóban és hogy a saját... Tehát ugye nagyon érdekes dolog, ami most is történik, hogy mondjuk egy a bánce, az kvázi forgalmárként tűnik föl bizonyos rétegekben, és a szabadságharcosaként, és tulajdonképpen minden törvénytelen és jogtalan lépésük az erkölcsi alapon legitimálva. Ugye az a nonszersz helyzet volt a múlt héten a parlamentben, hogy áll mellettem Kunzani Ágnes, és üvölti, hogy házszabály és törvénytelen, hogy az elnök a helyéről vezeti az ülést. Fő sem benne az, hogy házszabály és törvénytelen volt az, hogy az elnököt erre kényszerítették, azaz, hogy nem engedték fel a pulpitusra, és hogy folyamatos obstrukcióval, gigafon, hangszóró, sziréna és a többi használatával, és a pulpitus fizikai körbekerítésével, mert akkor azt, hogy normális mederben menjen a parlamenti munka. Tehát magyarul a logikájuk önfelszámoló, csak ők úgy gondolják, hogy ők erkölcsi alapon mentesülnek a, mentesülnek a szabályok betartás alól, ők megtehetik, ők fölmenti azt, hogy ők egy kvázi vittatúr ellen harcolnak, viszont kövér nem menti föl, neki be kell volna tartani a egyébként nem volt házszabály lenne az én, és, és mondjuk nem is tudom, mit kell volna csinálni, oda mennek az ellenzéki képviselők a akkor és elállják, akkor lehet, hogy kövérnek hozzá kell volna menni, és azt közben mondani, hogy máskor, amikor éppen jó ezt az ellenzéknek, és nem akarok stúlni. Arról szól a házszabály, mikor lehet berekezteni egy ülést. Az végül is nézőpont kérdése volt, hogy mindaz, ami történt, arra alapot adott volna -e, vagy sem. Azt például egy olyan beszélgetést le lehetett volna bonyolítani a házelnök úrral, vagy bárkivel, aki ilyen tevékenységet folytat, de ilyen beszélgetés nem tudott létrejönni. Nagy, ezek nagyon érdekes kérdések, különös tekintettel arra, hogy én meg annyiszor most már láttam ismét, tehát most már emlékszem jobban, ugye a kisvárosi Rakendról az ugye úgy végződik, hogy, hogy a, hogy a, hogy a család apának, aki nem mellesleg nem teljesen jogszabályszerű életet él, a lánya lelép, és a teljesen ki van akadva, hogy hogy létezik, hogy ezt nektetni, ráadásul még a felesége is mellé áll. Tehát az, hogy végül is a való világból ki mit percipiál, az, az meg tud. Tehát az nagyon fontos, de az meg tud bomlani akkor, amikor hirtelen olyan dolgok történnek, amelyek nem pontosan abba az irányba mutatnak, mint amilyenek a korábbi hétköznapok voltak. Az egy másik kérdéséből az ember milyen következtetést volt le. Minden ha már erről beszélünk, ez a mtv Ha már erről beszélünk, szíves elnézést, te hoztad szóba. <gül> igen, igen, nem mondta, hogy nem. Nem, MTV-s eseményeken is, tehát a TV történik, azon is gondolkoztam tegnap, tehát hogy igazán, ha én, bemegyek, ha én bemegyek a televízióba, vagy a rádióba, nem, mint az úgy elmúlt három évben, egyszer is beírtak volna az M1-be, bármilyen műsorban is, és ha bemegyek oda a Kunikunde utcába, akkor fölmutatom valamelyik fényképes igazolványomat, kapok egy mágneskártyás belépőt, átmegyek a biztonsági szolgáltat, bemegyek a TV a, a stúdióba, a beszélgetés után kimegyek, és leadom a mágneskártyát. kártyát. Tehát van a dolgoknak menete, és az, hogy valakinek mentelmi joga van, tehát nem a hiába kiaváltott szédelme, A mentelmi jog az nem mentesít a törvények betartása, meg a egy-egy szervezetnek a szabályainak a betartása alól, úgyhogy, úgyhogy itt is azért furcsa kérdések vetődnek fel, hogy mégis, mégis hogy lehet az, hogy, hogy valakiket a, az állítólag a diktatúra elleni küzdelme, az fölment a szabályok betartása alól. Ráadásul országisi képviselőként miközben fölesküszik a törvények betartására és betartatására. Ezeket a nonsensz dolgokat is végig kéne gondolni, mert látványos képeket lehet csinálni. Jó volt az a videó, azt nem tudom látta el, hogy véletlen bekapcsolva maradt valami fölvegve, és akkor pont azt fölvetik, hogy Láttam. a bambumi azt magyarázza, hogy hogyan kell majd leszekíni és hogy a nyilvánvalóan a nyugati sajtó már csak az magyar ki, amikor a képviselők, az előzők képviselők. Az Jelentősen képviselők, el is bizonytalanított, de Kunhalmi Ágnesnek és az ajtónak a története is szerintem nevetséges, és az a baj hogy Varjulászló története is forog, és az, hogy lefekszenek oda egymás mellé, az is, mindazonáltal a teljes történet mégsem kerül a kukába. Egyszerűen abból adódóan, amit a múlt héten meséltem neked, és nem értetted meg. Van egy irritáció, amely... De, iri... de János, de megértettem, és sokat is gondolkoztam rajta, valahol igaz, is csak azt kell mondjam, a munká, erre a munkával alkalmas az is a része, hogy képes vagy földolgozni azt, egyébként ettől lesz hogy kisességbe maradsz a, az a és, hogy... és az a baj, hogyha velem szemben ez nem szűnik meg, ugye valamikor 6 órától van az ATV-nek fogadása, úgyhogy valahogy majd úgy kéne, ha ma találkozunk, akkor vagy az után kéne, de az már éjszaka van, vagy mert szívesen elmesélnék neked egy történetet, amely múlt héten esett velem meg, és két embertől kértem tanácsot, mind a ketten azt mondták, hogy ne osszam meg a nagy érdeművel, miközben, hát nagyon Piszkálja a csőrömet, megmondom neked őszintén. Ha tetszik, engem irritál, miközben valójában egy olyan történet, amelyben én mást irritáltam, miközben mindent megpróbáltam megtenni annak érdekében, hogy ezt az irritációt megszüntessem, de ennél tovább nem megyek, mert végül is nem könnyen, de úgy maradtam saját magamban, hogy ezt nem mesélem el, ami nagyon fura döntés, mert én korábban nem hoztam ilyen döntéseket. Szerintem az egyik dolog, amiért én most meglehetősen konfúz vagyok, az nem csak abból, adódik, hogy az egészségem most éppen nem olyan, mint amihez hozzászoktam, hanem hogy egy csomó olyan önfegyelmezési eszközt alkalmazok, amelyeket korábban nem alkalmaztam, amelyek miatt mind meg vagyok dicsérve. Azt mondják fialam milyen felnőtt lettél, miközben konkrétan azt gondolom, hogy ha például magas vérnyomásom van, akkor a magas vérnyomásom egy része ebből adódik. Tehát most az a kérdés, hogy önsorsrontó leszek és alacsony vérnyomású, vagy felnőtt ember leszek és magas vérnyomású, egyik se tetszik. Hát igen, <gül> igen. de azért még az előzőre egy, egy mondatig visszatérve, tehát hogy igazság szerint én, én, én azt, azt, hogy van az ellenzéki képviselők részében egyfajta tehetetlen üdv. és hogy ez egy rettenetesen rossz érzés, vagy nehéz érzés, hogy te tulajdonképpen demokratikus eszközökkel, mint hogy de vagy. <gül> Bármennyire is padlák, hogy ők a többség, mert hát ilyen az vicc, hogy ők a többség. A magyar társadalom 90 át az alul tüntetés is ide kell hagyja, ezzel nem árt szembenézni. Tehát hogyha hogy ezt a tehetetlen dühöt, hogy ők egyébként demokratikus után nem tudják a véleményeket, meg az akaratukat rákényszeríteni a, a többségre, hogy ezt valamilyen módon ki, ki akarják élni, csak ezt nem három dolgot is szeretnének neked mondani. Jó, de, de állítsuk hogy ez a demokrácia védelmébe valamiféle elköcsi felsőbendőséggel tehető meg. Nem, a... nem, hat, nem, hat, nem. az Jákos csinál, hogy a... lefekszik a tévében a földre, és provokálja a... A biztonsági öröket személyüken az méltatva egy képviselő. Ez az egész szerdai, szerdai szavazási procedúra... Hát Pont, pontosan, ki, ki, pontosan kimutatható, csak az a baj, hogy jelenleg nem hiszem, hogy nagyon lenne rá vevő, hogy minden egyes megmozdulásban pontosan ki lehet mutatni az, hogy meddig progresszív és honnantól lesz degresszív. Hihetetlenül érdekes. Tehát amit te most mondasz, az pontosan a regresszív része, de volt progresszív része is. Nagyon érdekes kérdés, ki melyiket fogja meg, és én próbálom láttatni az egészet, és azt érzékelem, hogy ma erre nagyon kicsi a vevőkészség, elgondolkodom azon, hogy nekem igazán van-e, de hogy ebben is visszavonuljak, az már egy kicsi sok lenne, akkor egyszerűbb nem bejönni. Aval nem, av, nem szembesülsz, vagy szembesülsz, hogy lehet okolni az ellenzéket azzal, hogy hogyan rontotta el szubjektíve-objektíve annak a lehetőségét, hogy olyan médiája legyen, mint amilyen a kormánypártnak. De avval nehéz mit kezdeni, hogy az a média, ami létrejött, az nem mindig mondja a itt méghozzá állampénzen nem mondja a valódit. Ezzel nagyon nehéz szembesülni. Nagyon nehéz szembesülni azzal, hogy aki nem tájékozott, az nem tudja azt, hogy amit a magyar televízió mutat, az adott esetben részigasság. És miután ő szeretne valamit elmondani, még az is lehet, hogy valami rossz dolgot akar elmondani, egyre feszültebbé válik abról, amiatt, mert azt látja, azt tapasztalja, hogy a vele kapcsolatos híradás nem Korrekt. Így fordul a magyar televízió ellen, és jönnek létre azok a szituációk, amely szituációk megítélésében neked pedig már igazságod van. Jó, csak a probléma annyira összetett, hogy Így van. Ezen, az, ezen az alapon, ezen az alapon kell kormánypárti, hozzá. kormánypárti képviselők oda magukat az ingesznek az ajtajához. Nagy-nagy különbség van az és Index és a közszolgálati és magyar média között, Laci, ezt, ezt, ezt, ezt, ne, ezt te is tudod. Stimmel, ezt elismerem, Tehát ez, de minden ettől ezen az alapon igenis, hogyha a sajtónak a lényegéről gondolkodunk, nem magunkat az Indexnek az vajtai elé, és azt mondanánk, hogy ne tovább. Meg egyébként, meg egyébként azt is mondanom kell, hogy valójában, az a reakció, ami most az mtv nál kibontakozik, ez egy olyan reakció, ami... Ha megnézzük azt, hogy ténylegesen mekkora szerepe és részesedés és súlya van a magyar tömegtájékoztatásban a, a, a mtv ának hát akkor. Kettő erősen nincsen egymással. Ebben neked teljesen igazad van, de akkor az, azt a kérdést veti ez fel, hogy akkor az mtv egyáltalán miért létezik, az MTV-ának miért van ilyen hihetetlen költségvetése, és miközben az MTV-ának a hatásfoka alacsony, közben mégis az országos vehetősége a magyar népnek a tájkozódáshoz való viszonyulása, beleértve a maláj helyzetet, ez egy maliciózus megjegyzés volt, nem volt elegáns, e azt könnyen lehetséges, hogy a magyar televízióból tudná meg, ha egyébként a magyar televízió erre energiát, vagy ebbe energiát fektetne. Tehát figyelj, Laci, azt mondani, a Gulyásnak, akivel a múlt héten kétszer is találkoztam, és felajánlottam neki a lehetőséget, de a Mandéner interjúhoz utalt, hogy az ellenzék zaklatott lelkiállapotának kiváltók, hogy a kormánytártókkal szembeni utálat keveredik bennük azzal a megvetéssel. Én nem tudom, hogy utálják-e a kormánypártokat, tételezők vagy utálják. De hogy keveredik bennük azzal a megvetéssel, amelyet a választópolgárok iránt éreznek, akik idén harmadszorra sem resteltek európai összehasonlításban is kiemelkedő eredménye fidesz KDNP kormányt választani, szóval hogy a jelegi ellenzék megvetni a választópolgárokat, hát azért erre én rákérdeztem volna, ha módom lett volna, de amikor beszélgettünk, az nem volt publikus, publikus helyzetbe pedig nem kerültem a miniszter. Mondjuk azért mondjuk azért Toldai is nem ártana nem tartani a választói akaratot. Tehát azért, ez nem úgy néz ki, ez megint a tipikus SZDS-es hogy egyébként az a választópolgár, aki ránk szavazott, az demokrata, aki meg nem ránk szavazott, egyébként az a Szavazatokat leadó választott a jelentős többsége. Az meg mondjuk hülye. becsapolt, figyelsztál. nem demokratikus. A de laci lassan felnőtt, felnőtt generáció, mert nem tudja, mi az, hogy ez tempó. És amikor Bajer Zsolt Lenin fiukról beszél, akkor vissza kell kérdezni, mert ha bár olvasta a történelemben, nem tudja, hogy azt hogyan vonatkoztassa a jelenre. Én látom a török Gábor és a Filipov Gábor csatáját az ügyben, ami nekem egyébként konkrétan a nagyon messzire jött ember emlékeztet, hogy abban is elvesznek, és számúra rendkívül tanulságos, és Filipov párti lettem benne, korábban is az voltam, hogy egy és ugyanazon dolgot nem tudnak hasonló módon leírni, és amikor tovább beszélgetnek, akkor valójában feladják azt, amin az elején megpróbáltak megegyezni, és nem sikerült, és onnantól tulajdonképpen értelmez válik a beszélgetés, vagy csak nagyon nehezen értelmezhetővé, mert mind a kettőjük egy olyan viszonyrendszerben beszél, amely viszonyrendszer ugyanazzal a valósággal kapcsolatos, mégis annyira a különböző eszközökkel írják le, és annyira más mérőműszerek vannak benne, amelyekkel mérik annak a rendszernek a tulajdonságait, hogy ember legyen a talpán, aki ez alapján egyébként rájön arra, amikor ugyanarról beszélnek, hogy valójában mit mondanak. Nem volt semmi a mondat, tisztában vagyok veled, de talán volt neki némi értelme. Igen, szép volt, szép volt. De értettem, és utóban már törődáborát tartunk, azért nekem nagyon tetszett, hogy napesti, vagy nem tudom, délutáni megnyilvánulása, hogy leomlott a fal, most ezzel az egészre, ami történik, leomlott a fal a baloldali jelenzik és a jobbik között. Hát hallott, sok sikert kívánok. Tehát amikor így a e, Teliszája zsidózó szávai e, a, a, egy platformon lesz a szélban, de hát a, a magát a földhöző vágó a laci, laci, a laci, laci, a szóval, laci, ez a laci, olyan nincs, hogy valaki téged annyira utál, hogy olyan emberrel utál együtt, akivel egyébként semmilyen más vonatkozásban nem árul egyékenyen? De biztos, hogy van csak egy a De ebből mindent lehet csinálni, csak országot vezetni, nem. nem, nem de... Arra, itt most, de itt most nincs országvezetés. Most egyszerűen arról van szó, hogy az országvezetésen változzon. Itt még nincs pozíciók elosztása, mint amiről a hatházi tegnap össze-vissza beszélt. A hatházi érte. De még egyszer, de ne, figyelj, itt katasztrófál szemben az én szememben, egyfajta katasztrófál szemben másfajta katasztrófával. Én abból adódóan, tehát figyelj, ha más nem, a Filipov azért hozott engem ki a sodromból, és azért lettem dühös rá, de a saját magam tudatlanságát is egyébként ebben, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy vajon az ember leülhet-e beszélgetni bárkivel is, aki nála bizonyos dolgokról sokkal többet tud, egybe tudja vetni más politikai mozgalmakkal a világban, tehát, hogy maga az az értelmezési tartomány, amelyben gondolkodhat, ez permanensen tágítható, és a dühölm az természetesen nem egy igazán komoly düh, de amit még, ha egyébként érzelmek is befolyásolnak abból adódóan, hogy a saját hazámról van szó, akkor az ember teljesen elszédül, mert hol ide zoomol, hol oda zoomol, azt mondja nekem egy baráti viszonyban lévő beszélgető partnerem, hogy de zoomoljak Malajziára is, közben nézem azokat, akik elfoglalják a tévét, mellettük vagyok, majd távolodom tőlük, és mire eljön az este, független attól, hogy mitől van magas vérnyomásom, konkrétan hány ingerem van saját magamtól, és nem találom a helyem. És legszívesebben azt mondanám saját magamnak, hogy Fiala, hagyd az egészet a francba. Na jó, hát ezt Jó, csak ha azt mondom, hogy ennek egyebek közt, tehát talán az egyebek közt te is a kiváltó oka, vagy, és vagy a Fidesz is a kiváltható, vagy a kiváltó oka, akkor azért annak az elemzését nem fogjuk tudni megúszni túlfeszíteni, én Túlfesz... erre érdemben válaszolja, a misajnak a kereteit. Hát erről van szó. Gondolj abba bele, amikor egy általam jól az elmúlt időben megismert embernek olvasom az interjúját, és köszönő viszonyban nincs azzal, mint ahogy velem beszélgetett, és azon gondolkodom, hogy hova lett közben az a véleménye, amit nekem elmondott, miközben olvasom azt, amit egyébként nyilatkozott egy újságban. Hát nagyon nehéz. Miniszternek remény, de én most nem miniszterről beszélek, látod? Látod, én most nem a gulyásról beszélek. Én nem adom ki a be... Téged adlak ki, senki se adok ki, és a Filippov iránt is kifejezetten baráti érzelmeim vannak, mint ahogy másféleképpen irántad is vannak baráti érzelmeim, bár a mi kapcsolatunk közel olyan szoros, mint a Filippovval. Szóval, hogy ez megbolondít engem. És azt érzékelem, hogy nem tudok jót tenni, és zavar. Azt látom, hogy amit csinálok, az iránt van érdeklődés. Tehát most már hetek óta ott vagyok a top 50-ben a tévéműsorommal. De nem tudok valamit kezdeni. Nem érted, hogy te napikor be akartálgatni ezt a tár Erről az egész kérdésre beszélni akkor nem mentem be. szerintem én, én mondom, annyi fontos kérdés van a szakpolitikában, amiről senki nem beszélt. amiről érdemesene beszélni, akár minden héten lehetne beszélni. Nem vagyok benne biztos, hogy nekem kell elemeznem az MPVA-ban zajló eseményeket. Abba gondolj bele, hogy én egy nagyon öreg fiú vagyok. A maláj helyzetet nem ismerem, és ezért nagyon kivagyok akadva. Ez egy ilyen permanensen ott van bennem a Filippóban való beszélgetésben. Állandóan azt érzem, hogy én nagyon okos szeretnék lenni, de mindig vannak nálam okosabbak, olvasottabbak. Egyébként gyerekkorom óta az van, hogy ha valaki jól tud teniszezni, teniszezni akarok, ha valaki jobban tud oroszul, akkor oroszul akarok megtanulni, ha valaki jobban tud úszni, akkor úszni. Tehát Tehát, hogy ugye egy olyan iskolában nevelkedtem, olyan voltam otthon, hogy állandóan azt kellett tudni, hallanom, hogy az első volt mennyire jobb magyarból. De mondom, matekból én vagyok a jobb, de oké, okay, akkor viszont a királyúli mennyivel jobb matekból, soha se voltak velem elégedettek, és nem hiszem, hogy ezt a mostani életkoromra már kompenzálni fogom tudni. De a helykeresésem következtében, drága Laci, képzeld el, hogy én a Magyar Televízió vezérigazgatóját van módom ismerni 2001-ből, amikor nem volt olyan Kejfeljancsi műsorom, amit ne jelentett volna föl. Ez a hosszú élet titka. És ha neten találkoznánk, akkor tudnék még más mesélni neked abból az időszakban. És emlékszem arra a telefonbeszélgetésre, amit hosszan folytattunk, már azt követően, hogy én képes voltam megszólítani azt a fiatal embert, aki egyébként úgy gyűlölt engem, amire én nem találtam akkor megoldást, és akkor azért még sokkal hevesebb voltam, mint most. A hallgatóim emlékeznek rá, mert ott elhívtam őket a panaszbizottságról, de kirándulni jártak, és láthatták Papdániált, amit éppen megkérdezte, hogy melyik ügyről van szó, mert hogy ő egyébként az elmúlt két hónapban 82 műsoromat jelentette. Főzők mind ott voltak előtte, dossziéban, azt képzeld el. Tehát dossziék álltak előtte, és kérdezte az elnöktől, hogy ne haragudjon elnök, de most melyik ügyről van szó, mert akkor azt veszem elő. Én is remélt, hogy... Nehezen alkotott vélemény, soha mert nem találkoztam vele. Az aktív helykeresésemből adódóan tök sok jó emberrel megismerkedtem, meg tök sok, sok kevésbé jó emberrel. Miről beszéltél volna, hogy egyébként rajtad múlott volna politika, a kultúrpolitikában? Végre a tau-val kapcsolatban megtud majd valamit a nép, hogy az majd hogyan lesz annak a rendszere, vagy mikor tudja meg, vagy mondjál már valamit, amire felfigyel a népszabától a magyar időkig mindenki? Mondja hírértékűt a, a műsorban. Ugyanígy <gül> hírértékűt a műsorban. A karácsony előtt <gül> hasznappal. <gül> Figyeljé, minden alkalommal mondjál valami hírértékűt. Nem, nem, nem mond semmi hírértékűt. Most már így nagyon közeledünk a, a, mondjuk, hogy a pihenési időszakhoz, úgyhogy én már nem nagyon akarom magamra felhívni a figyelmet az elkövet de néhány De, de lesznek azért. majd dolgok, amelyekkel híréltékű dolgokba fogsz majd kavarodni? Én ezt nem tudom neked megmondani. Hát valamiért mindig ugyanakkor az életem, hogy uh, valamelyik ügy miatt uh, előkerül a nevem, és, és előkerülnek a felvetésé, jól megértésé. Tegynek valami sörözőről írtak, de abban a sörözőben én most nem fogok ellátogatni. Ó, oh, hát az... A, a, a, az már azt gondolom az tényleg a, a legalja a tájékoztatás. Nem, nem tudom, hogy a legalja van. vagy a legtetelje, csak lá, láttam, hogy első so. van elolvastam, aztán úgy döntöttem, hogy nem. Jó, nem. figyelj, akkor leadom a 8-as híreket, és meghallgatom az ajánlatodat. Jó, rendben. Köszönöm a beszélgetést. Hát még én... Figyelek! nulla és egy Magamtól semmivel se jönnék elő, mert csak párbeszédben vagyok elfogadható, ha 061 és 0636771161. Nagyon sok embert felhívhatnék, senkit nem fogok. Tessék kijönni a bokorból. Nem muszáj. egy, négy nulla, 99, és 0636771161. Érdekes volt és, és elgondolkodtató az Elsimon Lászlóval való beszélgetése. A sok közül egyetlen egy dolog az, ami, ami nem volt egyértelmű számomra, hogy, hogy Elsimon László példaként hozta föl, hogy ugye az ellenzék odaállt a kultusra a szavazás, hogy nem engedte föl a levezető elnöket. Igen. És hogy ez, ez mennyire bocsmány dolog volt, hogy megszegték a háztatáit. Igen. De... Ennek a másik oldala az, hogy a házelnök is megszegte, tehát akkor a kettő kiegyenlíti egymást, hogy akkor ő is megszegheti a Egy részről erről nem beszéltünk, más részről abban a pillanatban, hogy egybevetjük azt, hogy ki mit szeget meg, és azok egyébként hogyan állítható párhuzamba, amire egyébként minden műsor törekszik, azt tudom önnek mondani, hogy ott van a veszett fejszegelek. Tehát én tökéletesen Igen, valahogy... értem, amit ön mond, és mégis én azt mondom, hogy ez teljesen értelmetlen. Én most egyetlen egy dolgot érzékelek abban, ami van, hogy van egy harmóniára való törekvés, és a harmóniának a bekövetkeztét egy tízes skálán a tévedés minimális kockázatával egyesre tudom rakni, hozzátéve, hogy már az sem biztos, hogy ön és én harmónián ugyanazt értenek hát lassan nem tudom, hogy ki mit, mi, mit ért mi alatt. Annyiféleképpen lehet megközelíteni a dolog. Igen, de a dolog közben nagyon egyszerű, mert amiért az egész van, az viszont semmi más, mint annak a státuszkónak a fenntartása, ami van, ami egyébként épp úgy lehet egy család élete, mint egy ország élete. Abban már nincs nagy különbség. Ez igaz. Igen. Ez igaz. De ez még mindig nem válasz az én kérdésemre, hogy hogy én látom rosszul, vagy teljesen félreértettem. Az a kérdés, hogy sok kis irritáció kiválthat-e te olyat, hogy valaki elállja a házeldőknek a feljutási útját. Ez a kérdés. De ez a kérdés ebben a, ebben a... Hogy mondjam? Azt kérdezi a gyerek öntől, amikor ön háromszor megszitta, és negyedszer pofon vágja, hogy mondd apa? ezentúl mindig háromszor kell kihúznom a gyufát nálad ahhoz, hogy negyedszer repofon vágj. és hogyha ön egy normális valaki, akkor egy ilyen szituációban valószínűleg elröhögi magát. Igen, ez igen, igaza a van. Az egyik szomorú dolog az pont az, hogy ennek a mai magyar belpolitikának semmi humora nincs. Ez azért rosszabb bizonyos szempontból, mint a verekedés, mert az irritáció egy olyan belső égést idéz elő, amely belső égés sokkal rombolóbb, mintha egyébként és most ezt nem tudom jól befejezni. Akkor már csak egy dolgot hadd kérdezzek Öntől, vagy a véleményét az ismerjem meg, hogyha tegyük fel ez az irritáció, az ellenzék, ez a sok apró, ami, amit ugye ön mondott, Igen. Oda, odáig vitt az ellenzéket, hogy hogy ő megszegi a házszabályt, uh -huh. tök mindegy, hogy miért, mert hogy úgy látja, uh -huh. hogy nincs más eszkövet, mindegy, hogy miért. Igen. Akkor ez a, a házelnököt, vagy a levezető elnököt is feljogosíthatja, hogy akkor ő is megszegi, és akkor kvittek, hogy... De miben szegte meg a házelnök? Hát azzal, hogy nem a házszabály szerint nyitott és zárta az ülést. De ha meghallgatja a jogászokat, akkor azt mondják, hogy ez egyébként... Hát így van. egyik jogász most... ezt mondja, a másik azt okay, mondja, de nem Akkor megyek, visszamegyek ahhoz a példához, mert e tekintetben nem vagyok rossz formában. Ha azt mondja a gyerek, visszamehetünk a példához. Igen, igen, figyelek, hogy nem figyelek. Hogy, apa, figyelj, én elmegyek a gyámügyhöz, mert te versz. Akkor abban a pillanatban, ez mondjuk az én életkoromban még nem volt jellemző, de ebben az mostani helyzetben ő egész egyszer olyan mértékben elbizonytalanodhat, mondván, hogy a gyerek másodpercek alatt úgy beállíthatja az otthoni helyzetet, hogy egy olyan jogi státusz jön létre, amelyben a gyerek fogja magát, és valamilyen módon, jogi eszközzel magát kimenti ónan, önt pedig korlátozza. Hogy ez egyébként egy jó ötlet vagy sem, az egy másodlagos kérdés. De egy külső megoldáshoz folyamodva olyan megoldás szül, ami egyiküknek se lesz jó, miközben ön a pofar elcsattanás, akkor ebbe bele se gondol. Tehát csak arra akarok önnek utalni, hogy miután az ellenzék így viselkedik az egészet elvinni házbizottságba, ahol egyébként ugyanazon a módon járnak el velük, mint hogy korábban eljártak velük, amiért ők egyébként felmondták a parlamentben a szerződést, az iratlan szerződést, vagy az irat-szerződést, az maga az agypaj. Igen. Tehát ez egy olyan dolog, hogy oda-vissza kötögetik a pulóvert. Felfejtik, lefejtik, annak érdekében, ami éppen nekik tetszik. De könyörgöm, ha egyszer valamit fel, valami ellen fellázadunk, akkor azt követően azt mondani, hogy majd a bíróság tegyen igazságot, de nem ez a bíróság, mert ez a te bíróságod, majd a Strasburgi, de hát itt most a státuszkónak valami olyan fel jött létre, mint amilyen nem. létrejött. Most egy, egy dolognak tudja, hogy a, a lányom nem hallgatja mostanú is. Hogy... De miért akkor... neki? Nem, nem, hogy ne kapjon ötleteket. Mármint, hogy elmenjen innen? Igen. nem. Hogy elmegyen a gyárműgyhöz, vagy száll, egyáltalán nem fölmerülj. <síns> Joga a vérkesség, De értem, hát amit mondok, ugye? De Persze, értem, értem, értem. De, de értem. figyelj, az a gyerek, értem. aki elmegy egy gyárműgyhöz, azért a, ne nem, én most elvicceltem a végét, Erről fel, van szó, igen. hiszen az ön gyereke most nyugodtan megsértődhetne arra, és azt mondaná, apa, sokszor volt igazságtal a pofod, de hogy gondolt, hogy én bárkihez is mentem volna? Persze, nyilvánvaló, hát ön is érzi, hogy én most elvicceltem Rendben a Rendben van, csak ebben az egész... Válaszom, de várj, az a helyzet, hogy amiről mi most beszélünk a belpolitikából, ez nincs nagyon messze ettől. Igen. Köszönöm, hogy meghallgatott. Nem, köszönöm, hogy ön meghallgatott engem. Azt nem tudom eldönteni, és ez tényleg nem a kekecskedés, hogyha most ismerném a maláj példát, vajon másképpen beszélgettem volna el az illetővel, vagy sem a híjúságomat bilizgálja egyebek közt, hogy hát annyi, tehát, hogy gyakorlatilag minden beszélgető partnerem abban, amiben beszélgetek vele, többet tud, hát egyébként ezért beszélgetek vele. Ha ő tehát engem letol, amiatt, akarva-akaratlan, hogy én szűklátókörű vagyok hozzá képest, akkor védekezésből támadásba, támadásból védekezésbe egyáltalán felbomlik a saját státuszkom, és ezt azzal együtt mondom, hogy hát, ha ír valami bölcsöt a Filippo fa, hallgat engem. értve, hogy, hogy érthető vagyok Igen. Halló, jó reggelt. Az első molásokkal kapcsolatos, vagy beszélgetéssel kapcsolatosan, szorítottam, hogy rákérdez az indexen megjelenő megjelent sörfőzdére, mert annál az érdekesebb, és egy kicsit tényszerűbb volt a cikk, mint csak egy fél mondat el intézni. Ez a kommunikáció legalja. Nem volt, ebben a mai, ebbe mai, beszé, ebbe mai beszélgetésben ez nem volt illeszthető. Abba, abba egyet értek, de csak az aktualitás miatt kicsit szorítottam, hogy, hogy valamit egy kicsit magyarázom, mert, mert tényleg elég tényszerűnek tűnt az a cég számomra az indexen. Nézd, egy olyan országban, ahol azt látom... Uh, anélkül megneveznék embereket, akik meghatározzák ma az életünket, hogy ők tényleg úgy gondolják, ahogy Lánci András gondolkodik a korrupcióról, akkor azért is nehéz, mert én valamikor Lánci Andrásról is beszélgető viszonyban voltam, de valahogy az is úgy felfes lett. Most nem úgy, be a Lánci András talán? Nem, hát ő, nem, nem, ő, ő, nem, nem. Én azt mondom, hogy a Lánci András beszélt arról, hogy amilyen korrupcióval vádolják a Fideszt, az mennyiben a Fidesznek jelenleg a létformája. Hát, de, ezt hát. most nem a, de ezt most nem az Elsimon írásra vonatkoztattam, hanem csak onnan jutott az eszembe, hogy az konkrétan ebbe beleillik-e, vagy sem, arra most hadd nem mondjak semmit sem, nem tudom. Igen, a beszélgetésre elhozott egy nagyon jó mondat, amit ami, ami nekem nagyon megtetszett, és, és gatalak is hozzá, hogy igen, az első mondásról valahol, valahol részese ennek a történetnek, amit most látunk magunk körül. De azt csak hogy mindannyian részesei vagyunk. Tehát, hogy maga, az, ez az irritáció, jó, valaki jobban van, aki kevésbé ebben érnek igazabban. Tett, akkor mondat, hogy van olyan, -e, hogy passzív részes, olyan, mint a passzív dohányos. Tehát, hogy, passzívan irritáló van, van egyébként, ne, úgy ne, ne, Nem részes, része, Passzívan, része. passzívan részes, irítáció, olyan is kérdezi, van. Az jutott eszembe az irritációról, hogy ez olyasmi, mint az allergiás. Az Abszolút. Mindig kimutatnak néhány komponens, de például az én esetemben egyáltalán, az én is, nekem is kimutattak allergiás, és a lényeg az, hogy úgy kiderült, hogy nem a koromra és nem a macskas szörra vagyok, legesen egyszerűen a feleségem mert amit egyébként nem mutatott ki. Amikor a feleségén abba hagyta G azt a partn a használatát, egyből elmúlt az allergiám. És nem de szólt? Ki sok kis részlet. Képes kis kis kis kis kis volt nem szólni. De, de, de én szóltam már hogy. <laughs> Megvártam, amíg elfogy, vagy vagy Mert én utaztam el, elutaztam, és mindig észen, akkor elmúlt az is. iskoraz, mentem, akkor jött, de azt nem ért, ki az allergiát. Ért, Értem, de nem mondta meg a feleségének, hogy ez. Ezt de, de aztán persze, megmondtam meg neki, és akkor, akkor me, meg is egyeztünk, azóta nincs is ilyen probléma. De előtte, ne, az... ne nem akarom feltúlni a házasságát, de végig elhasználta a parfümöt, vagy abba hagyta? Abba hagyta, okay, <sparfüli> nem Nem, nem, Figyelj, nem. Nem, hát ugye mondhatta volna azt, hogy Palikán drágán ez annyira drágó volt, ugye te se gondolhatod nem, komolyan, mert, hogy... Nem, egy ilyen kézműves parfüm volt, tehát így... Hát, a nincs jelentősége, hogyha önt irritálja. Igen, ez volt. Mert nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy bizony vannak dolgok, amikor az irritáció fokozatossága, tehát sok komponens egyszerűen összeségre kivált egy olyan reakció, mint ez itt. Ez nem pontosan így van a... hozzáté, hogy ennek van egy ennél rosszabb, vagy ha tetszik, látens periódusa, amikor ez az irritáció hat, de még nem tudjuk azt, igen, hogy igen. valójában mi az, amire egyébként mi ugrunk. És ez teröztet... az, ami engem teljesen tönkretett a mai napon, mert amíg az embereket hétfőn hősnek láttam, és még ked reggel is, kedri, ked délutára teljesen deheroizálták magukat. Ja. Tehát, ö, ez olyan, mint a hajszál a levesbe. Tehát, nem, úgy, nem, úgy, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ez olyan? És nem, és olyan. Ez nem, nem, nem, már végre leves, már, már csak hajszáll, nem, már, nem, nem, már, nem, nem, akkor, nem, Meg nem, tudom önnek mondani, hogy azért nem, nem, mert nem, nem, nem, nem, mert mert mert nem, nem, nem, nem, nem, mert a, történet. Itt ugyanaz a húsleves. Jó. No. és ha azt mondanám hogy valaki, hogy túltolta a biciklét, akkor arra azt mondanám hogy ez nem egy jó kifejezés mert ami történt, az viszont annál sokkal több volt semmint, hogy így összefoglaljuk de amikor láttam a kollégáimon a kétségbe esett erőfeszítést hogy tudják ezeket az embereket tovább heroizálni akkor én azt éreztem, hogy tovább kéne lépni és ha megkérdezték volna tőlem hogy fialak hova, arra nem tudtam volna mit mondani arra egy bölcs ember, aki egyébként addig heroizálva volt, azt mondta volna, figyeljen, nem, ne, most, most nem érek rá egy ideig. De erre senki nem volt alkalmas, és mindenki lelépett szinte kivétel nélkül arról a szoborról, amelyre ráállt annak talapzatára, és az, hogy tegnap ezzel együtt volt tüntetés, az ennek nem a cáfolata. Beleértve, hogy természetesen amit én mondok, az Lehetséges, hogy nem igaz, hozzátéve, hogy az sem biztos, hogy ennek a heroizáló része nem volt sokkal fontosabb. Nem volt neki nagyobb üzenete, mint a deheroizáló részének, ezt nem tudom. Ezt például nem tudtam így elmondani a Filipovnak, maláj ide, maláj oda. <gül> Jó, hát nagyon szépen köszönöm a beszégetést, és számítség napot kívánok közben. Viszont... Bárki más. 061-489-0999 és 0636771161, közben olvasom, hogy miket írt nekem. Jöjj, rengeteg SMS-t el kell küldödöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! Az előző úrnak a malerdiás hasonlatot sem tetszett nekem nagyon, és azt szeretném erről mondani, hogy engem az át, tett, milyen sokkal jobban a az átú szándék. És szerintem ez a titka itt az egésznek. Ami csoda, mert nem a értettem. Fidesz, a Fidesznek az átú szándék. De azt értse meg, hogy a Fidesz, azt értse meg, hogy a Fidesz, szell, ha elbeszélgetne, akkor azt mondani, hogy neki nincs átú szándéka, ön érti. Ezért jó, ez, az irritációt nem fogjuk tudni megkerülni, mert az irritáció az nem egy, az nem egy racionális dolog. Ha valakinek a szervezetébe gyulladás jön létre, azt találja meg a legnehezebben az orvostudomány, és ha megtalálja, annak a gyógyítása az szintén nem egy egyszerű feladat. Irritációt megtüntetni, hát, akinek szoriázisa van, azt tudná erről mesélni. Belértve a Holtengert. aztán köszönöm szépen. Aztán igazán Nincs mit. Jó reggat. Jó ráget Az első vonulra folytatott beszélgetésben elhangzott az, hogy neveket nem mondjuk, hogy a jobbiktól a balabbikig hogy összezárt az ellenzék. Nekem ez azt a gondolatot adta, hogy ha ők tavaly karácsonykor mármint az ellenzék így össze tudott volna zárni, akkor április 8-9-én nem az az eredmény lett volna. Igen, csak az a helyzet, az, hogy ez az ellenzék ez nem zárt összetet. ez volt hihetetlen. egy így van. De egy mert nem, tehát Tegnap hallgattam azokat az embereket, akik elmondták, hogy egy éjszakát töltöttek es szobában. És abból, nézze, ha, amihez én értek, azt most itt nem tudom megtenni, mert mindegyik beszélgetni kéne. Abból azt kéne önnek kimutatnom, mert ön a megrendelő. Vállalja? Na, jó. megrendelem. Oké, okay. és tudja, hogy mi a megrendelés címe? De. A me dehogy nem, hát el is mondta. A megrendelés címe az... Ez az éjszaka mennyire hozta össze a pártokat? Stimmel? Igen. És ha én kimutatnám önnek csak az alapján, és még egyszer a tévedés, legmaximálisabb kockázatával élek, az alapján, amit tegnap hallottam, hogy formálisan, nagyon, tartalmilag sehogy. És hogy én emiatt milyen kibabrált, hiszen azt mondtam, hogy nem fog csúnya szavakkal élni. Hogy én nem gondoltam azt, hogy ott örök barátságok születnek, az már csak azért sem egy könnyű, mert azokat fiatalabbak hoznak létre, és ezek idősebb emberek. De hogy ennek a csirájáig nem jutottak el. Az kiderült például. Az döbbenetes. Tehát figyeljen, ez egyébként szociálpszichológiailag egy döbbenetes dolog. Amióta Szél Bernadett Lelépett az lmp től azóta egy felszabadult valaki. Létrejött egy olyan viszonya a hatházi álkossal, amilyen korábban soha se volt. Hogy ez egyébként minden szempontból pozitív vagy sem, az pontosan ki lehet mutatni a tegnapi eseményeken, mert ott ez pontosan követhető. Ebből, és, és lett egy felszabadultsága is. Uh, ugyanakkor, amikor megkérdezte tegnap, uh, a nap hírében volt, és erre aztán a Benyó Rita egészen tökéletesen reagált. Ugye az volt a kérdés, hogy akkor most, ha történik, akkor mennyire fog hatni az, hogy ők így egységet alkottak arra. A Gréci Zsolt azt mondta, hogy mindenki egyéni megoldásokon. Nem tudom pontosan idézni, de akkor az volt a dolog lényeg, hogy mindenki egyéni megoldásokon gondolkodik, és akkor a Benyó mint egy ilyen Filipov, azt mondta, hogy pedig volt nekik egy éjszakájuk arra, hogy megalkossák azt, ami eddig nem sikerült, és láttam azt, hogy az mennyire szembe ment a beszélgetésnek addig a menetével, mert hát ugye ennek az egésznek a heroizálása volt napirenden, és ezt a Gréci Zsolt megszólalása után nem lehetett tovább heroizálni. A Gréci Zsolt pedig egyáltalán nem volt semmilyen más, mint hogy őszinte. Igen. Igen. És De bár egy pillanat, aztán Igen. visszadom önnek a szót, mert ugye kicsit túl okoskodom itt a dolgot, eh, ahhoz képest, hogy ön nem szólalt meg. Ami pedig az El -Simon illeti, az első Simont ott szinten a tévedés azt tudom mondani, hogy az El -Simon annyira nem akar egyébként majd egy egységes ellenzékkel találkozni, hogy ezt a nem egységes ellenzéket is, egy ilyen éjszaka után olyan egységes ellenzéknek vizionálja, amivel egyébként köszönő viszonyban nincs. Magyarul Megálmodja azt, amitől fél. Igen, nekem tovább folytatva a gondolatot. lesz jövőre két választás, hogy ott mennyire fog ez a most összefogott, látszólagosan összefogott ellenzék, hogy fog összefogni, vagy megint egymást fogják szívni, egymást fogják átkozni, és akkor ott vagyunk, mint április 8-a tegnap a Márkizainak a megjelenése ezen a tüntetésen iszonytatójal. Van láttam. Rényegtelen. Egyáltalán, hogy elment oda, meghallgatták, akarnak, tehát hogy mondjam, mindennek van egy fejlődése. Azt felgyorsítani, lassítani, felgyorsítani, hát ki tudja. Vannak dolgok, amelyek felgyorsítják, annyira én sem vagyok okos. Én azt tudom önnek mondani, hogy az a kérdés, amire ön feltette a kérdést, arra én, Fiala János, nem tudnék válaszolni. Se az, hogy, hogy jobb le, jobbak most az esélyek, se az, hogy rosszabbak. Van alapja annak, hogy az ember azt képzelje, hogy lehet, hogy jobbak, de ugyanakkor vannak olyan jegyek, amelyek azt mutatják, hogy a visszafejlődésnek megvannak azok a jegyei, amely alapján akár még nagyobb győzelmet is arathatnak, mint amilyenek egyébként bárhatóak voltak enélkül az utcai harc nélkül. Hát igen, mondjuk még jelenleg három esélyes a találkozó. Na de vicce velem, az mindig így van, tehát ezzel nem mondod sokat. Hát tudom, tudom. Majd mondjon ilyet Értek akkor, lesz, amit már megvolt, vagy... azután nagyobb szó lesz. Tehát megvolt a választás, és azt mondja, hogy mindig három kivennetele van, az már érdekes lesz. Ne arra, ugyan ezzel most lerontotta a telefonbeszélgetésünket. Igen. Tiszteltem mondom, hogy halló! Figyelek! Az a helyzet, hogy én szerintem itt egy, egy fontos különbényt megkerültünk, nemzetesen azt, hogy a maga a tüntetőknek az összetételezet nem feltétlenül pártrekrenciába gondolkoztak, hanem minden, ami összetört előadják. És csak a pártrebeket lehetett látni, hallani. Nem hallottuk azokat az embereket, akik még sok érzten ott voltak különböző eseményeket. És akkor sose a, halljuk, az, tehát mindig vannak szó én, én azt értem, higgyel, hogy ez, ez, ez a megoldás, ez nem ezeken a a pártfelelők keresztül működik, hanem saj, sajnálom azt, hogy igazából egy vezér nem nőtt még ki. Úgy nagyjából belóg a képben mindenki. De azt előre meg, előre hogy át... ő a, ön a csodavárás kategóriájában van. Pistos? Ha most a Filippovot hallanák, azt hallanná, hogy abból a masszából, amit lát, abból egyébként zárt struktúrák tudnak csak vezért kiállítani. Én ezt tökéletes Török a Török Gáborral való interjúját. Aki ez tökéletes, de ugye azt az, az lehet látni, hogy ami történt, az nem nem csak azok az MST és DK-s, meg Jobbikös, meg akik szerepeltek, nem arról szólt. Hát nem az borultát a kuni 6 6 kilométeren keresztül. Ami ennél még viccesebb, még csak nem is a szakszervezet. Tehát a szakszervezet, mint olyan, én komolyan mondom, tehát itt mindenki, ugye Terpa Szanyi is mondta, hogy mit mondott a Krausz, Krausz, Tibor, Krausz, mi? Tabás. Krausz Tabás. Hát én azt tudom mondani, hogy ebben az egész jelegi helyzetben a legimpotensebbeknek a szakszervezetek tűnnek. Oké, okay, oké, okay. de misik egyszer mondom, hogy az, az, az, az, az a nem 5000, mondjuk 4870 fő, aki mindenfajta párt szimpártja nélkül az elkeserezettségében a, a, abban, a, abban a lelkiállapotban, amiben volt, az még nem szólat meg. Ez, ez a dolog lényege. Az az öt pont, az nem őket. és őket. És, és az azt a... hogyan tudja? Hát, azért, mert, mert napról napra visszatérnek, és várják mindig azt a pillanatot, hogy na most majd, most, most majd meghalljuk magunkat. Szóval, De ne ne ne, nem te... ne, ne, ne, ne, ezt túl túlderefinálja. Tehát azon kívül, hogy hajrá Fradi, ha az embereket egyenként megkérdezni, akkor könnyen lehetséges, és az egyik szeretne poligámiát, a másik pedig több töltött káposztát. Ne haragudjon, hát nem nem... Ér, hogy mínusz hat fokba több napon keresztül elmennek valahogy. Ne haragudjon, és... ez, ez, ez teljes álságosság, amit ön megfogalmaz. Értem, amiről beszél, de arra felje nem vezet út. 061489, 0999 és 063677161. Szenki. Igen. Jó napot kívánok, Fiala János, nem tudom, elég rosszul, Bocsásom, meg, nem tudom, a rádiót sikerült elérnem? Te teljesen elérte a rádiót. De, ne haragudj, mert nagyon rosszul. Nem Rassuk haragszom, a viccel már Azt velem. szeretném mondani, hogy én egy pillanatra egyetértek az előző telefonálóval, ugyanis én is azt gondolom, hogy a kori politika eljutott arra, hogy futbalszulkorú szintre viszi a tömeget. Tehát ugye a, a, a politika soha nem az értelmiségnek szó gyakorlatilag ebből a szempontból, és én nemrég beszélgettem egy Fideszes képviselővel, aki elmondta, hogy hát ők is látják azért, hogy baj van, de ők valójában szerepeket játszanak. És ez teljesen le van osztva ebből a szempontból. Én is értem, de a megmozdulásokon ezek a szerepek megszűnnek, uram. Én azt gondolom, hogy igen, de ezek a megmozdulások nem elegek sajnos még arra, hogy itt érdemi változások történjenek. Ezzel óvattal, tehát tegnap elhangzott a kukorellitől, meg ott volt valaki a nyugati fénytől, tehát érti? Én voltam Jeruzsálemben úgy, hogy az óvárosban úgy volt pattanásig feszült minden, a fél izraeli hadsereg ott volt. Jeruzsálem más részén nem volt érezhető semmi. Tehát én csak azt tudom önnek mondani, uram, miközben nincs nálam a bölcsek köve, bár lehetséges, hogy morzsalék van, hogy azzal óvattal, hogy hát egyébként itt mondom, sincs semmi, ott sincs semmi, akkor az egészből nem lesz semmi. Egyrészt... Nem, nem, én ezt, ezt nem bocsássam meg, hogy a szavábbalágok nem, nem tudom pontosan, de az utóbbi időkben nagyon sok nagylajost olvasok, és a menekülő, illetve a lázadó ember köteteit. Jól sem Kísértetiesen hasonlít a helyzet itt a kétvilágháború közötti, én, én új feudalizmusnak hívom gyakorlatilag, amiben óriási ö, tömegek, ö, most nem azt mondom, hogy olyan szinten nélkül mert az azért nyilvánvalóan sokkal jobb a helyzet, de ugyanúgy kilátástalanok, például a fiatok, fiatalok helyzete mindenféleképpen ö, az. És ezek óhatatlanul a tömegbe generálnak ö, egy, egy, egy, olyan egy olyan ellenérzést, ami viszont, és ez egy jó dolog, már nem fog köthető pár nem lehet majd pár szimpátiához kötni, hanem közösen tényleg az egységes, most nevezzük úgy, rossz ellen tud irányulni. Ugyanakkor, hogy ez a tömeg alkotmányos keretek között mire képes, az, azt gondolom, hogy az iménti napok bebizonyították, hogy, és ezt szörnyű kimondani, azért az nem egy jogállam, ahol a rendőrség nem tud bemenni egy közintézménybe, mert három különböző biztonsági cég védi. Az ország, ezt nagyon jól mondták egyébként az ott lévő képviselők, Ugye nyilvánvalóan az a konszenzus a társadalmak között, hogy azt mondom, hogy az állam gyakorolhatja monopol módon az erőszak szervezeteket. Ez, ez ezzel, óva, ezzel óvattam, mert az amikor arról volt hogy nem engedték be az igen, de egyébként más vonatkozásban a város más részén hasonló jelenségeket tapasztalni lehetett, és nem szánd, szándékosan nem szeretném ezt tovább részletezni. Um, én azért vagyok még önél is borulátóbb uh, nagylajos ide, nagylajos oda. Mert én nem hiszek a geopolitikai átkokban, de. Ez volt, hát az milyen értelemben? hogy bár, hogy Magyarország, igen. A geopolitikai átkok? Aha, aha hát Tehát Igen, hogy... egyébként ez egy másik nagy kérdés, ez, ez bennem is felmerült, és szerintem óvatatlanul fel kell a mindenképpen azt, hogy, hogy a, a világpolitikában is ebben a hibrid kiber hidegháborúban, ami most gyakorlatilag már kimondhatjuk, hogy hogy tart, hogy milyen szerepet állnak. Nézd, legutóbb, malajziával, nem volt kapcsolatos, de az amerikai külpolitikával igen, és eldöntötték, hogy hogyan fognak majd Afganisztánba vagy Irakba eh, demokráciát eh, exportálni. E, és ebből a szempontból mutatunk azonosságot Szaud-Arábiával és Irakkal, ha nem is minden vonatkozásban. Hát igen, ez egy, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Én, én ennek ellenére nagyon remélem, hogy, hogy ezek a tüntetések nem állnak, meg az nagyon, nagyon jó lenne, hogyha a szakszervezetek tényleg észbe kapnának, mert egészen. De egyépen, könyvön, meg, hogy, hogy kapnának már észbe, unióta. amikor már réges, lassan elfő a leves? Hát igen, ez az. Úgy vannak tehát a meleg vízzel, mint én ott a, a mosogatómban. Már hideg víz van ott. Tehát amit ma produkált ezügyben a szakszervezet egy interjúban, amit maga se gondol, nézze, az ember csak reménykedik abban, hogy amit hal, az abban a formában nem a valóságot mutatja. Igen, igen értem, amit, igen de teljesen abszurdnak tűnik, igen, tényleg, ebből a szempontból... Tehát amikor a szakszervezeti vezető elmondja, hogy ő legfeljebb elmondhatja a vágyait, de az emberek a végén, a, a, a vonal végén döntenek, és még azt is elköveti ez a Székely Tamási Jézus már, hogy elmagyarázza, hogy a szakszervezeti akkorlatilag arról beszélt, hogy a szakszervezeti a tagok azok hülyék. Mert ő megpróbálja nekik elmagyarázni azt, hogy a rabszolgatörvény rossz, de lássa már be a dési jelvtárs, hogy ezt már neki akkor sem sikerült elmagyarázni, amikor a kafetériát megcsonkították, hát akkor most gondolj el, hogy milyen nehéz a helyzet, mert ha akkor nem sikerült elmagyarázni, most se fog neki sikerülni elmagyarázni, és akkor mi lesz vele akkor, amikor igaza van, és ezt senki nem fogja rajta kívül így látni. Komolyan mondom, kora reggel egy olyan kövér point vittek be ott a klubrádióban, hogy annál kövérebbet ma már nem fogok tudni megemészteni. Hát én azt, ezt, ezt megmondom összet, és sajnos nem láttam és nem hallottam. Nem éget, az a baj, a Dési is szegény, ott valamit érzéket belőle, de valószínűleg nem akarta. Tehát érti, aki meg akarja érteni a nagybömböt, hámozza meg egy, egy léggömböt, mondta a Vonnegut, hát ott konkrétan léggömb hámozás folyt. Hát igen, tehát egy, egy, egy, egy valahol egészen elképesztő. Én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem a hallgatóknak az öme is, és ön is. Tehát szerintem jelen pillanatban Magyarországon ezek a dolgok, mint szakszervezet, érdekvédelem. Nem létezik, és, és, és ez egy óriási nagy baj, mert itt nem csak a multikra, de azt gondolom, hogy hazai cégeknél is borzalmasan kiszolgálják azt a jellegű munkáltatói de... morál, ami, ami, ami, ami valóban arról... De ezzel hogy... él vissza a kormány? Hát Orbán Igen. Viktor azt mondja, hogy az emberek több majd el tudják dönteni, hogy többet akarnak egy dolgozni, vagy sem... És a végén az fog kijönni, hogy az emberek egyébként akár még csúsztatott fizetéssel is többet akarnak dolgozni, mert, több, mert nincs a szemükben akkora értéke a szabadságnak, ahogy korábban se volt, de ha keresnek 5-60-dal többet, akkor annak van. Hát mert a szabadság az egy terhes dolog. Tehát azért de ezt nem, nem, nem, nem akartam filozófiai szintre vinni, de visszatérve az elejére, amit mondott. Az, hogy itt van egy 1500, úszkve 3500 fő, aki ki tudja, hogy nincsenek -e még többen, ugye nem, egy hete volt, egy, több mint egy hete volt még a megmozdulásuk, előttem azt mondtam, hogy mi itt valamit baromira elcsesztünk, mert hol vannak a gyerekeink. És egyszerre csak ezek a gyerekek megjelentek az utcán. Nézze az, Igen, az hogy az EU televízióban mutattak olyanokat, akik beleruktak a szánkukba, hát ki nincs olyan, aki egyébként ilyenkor átélve valami nem csinálna olyat, amit egyébként utólag megbán. Ezt egyébként tendencia-szerűen bemutatni. És egyfolytában ezt mutatni a köztelevízióban. Ez az, ami Isten ellen való vétek. Ha valaki egyébként keresztény gyalázó egy ilyen én ezt értem, értem. Én, én ezt értem, de így kerülhetek holnap én is pellengére, mert úgy tűnik, mintha én védelmembe venném ezeket az embereket, Holott mindig van vadhajtása egy ilyen uh, történetnek, nem megúszható, de, de, és ha valaki... Uram, ne, itt az a lényeg ebben a dologban, hogy, hogy az, hogy valaki, és, és elnézést, hogy felgyújtott egy pártánkot, ehhez képest, és, és nem akarok itt ezzel vádaskodni, meg semmi, még egyszer, tehát valaki, tehát az, hogy egy MTVS székházban az, hogy egy, egy intézményben nem tudja bemutatni az ember, ö, amire tényleg 100 milliárdot költünk, nem tudom mennyit fizetettünk ott a jogi osztálynak, de, de gondolom ennek a költségvetésnek a nagy része elmegy, de hogy nincs egy rendszabályzat, egy belső szabályzat. Amit az a Ez itt nem rendszabályzat kérdése ne? volt. Itt tegnap így döntöttek, ez, ez könnyen lehetséges, hogy teljesen el, el, ellen az ottani szabályzatnak. Itt egyszerűen figyelt mutattak a rendőrségnek, és az is lehetséges, hogy ez egyébként a rendőrség tudtával volt, csak az a konkrét rendőr, aki be akart hát, menni. Ha, nem tudta, hogy a Pintér ha, Sándor viszont, más gondol róla. Ocsán, viszont, hogy ezt így kimondtuk, amit most mi kimondtunk, akkor létezik az államban egy második állam, am ami gyakorol egy. Nem, ebben óvatal bánja, mert ilyen bármi amikor előfordulhat. Tehát azért ennek ennél szélesebb... Igen, de ez nem fordulhat elő. Tá, elvileg nem. Ebben önnek... Igen, de ez nem egy, egy olyan... Ez... A, a, a haver a főügyész... De most nem egy... Ebben, ebben önnek... Te, vettük, ebben, ebben, ebben egy rendőrség, de nézze, meg egy, meg egy ebben önnek teljesen igaza van, de kérdezzem én öntől, és még egy pillanatokat kanyoljunk vissza az ifjúsághoz. Tehát ki tudja, hogy ez 1503 ezer ember, ez nincs egyébként 5000, 8000. Ki tudja mennyi? Ez... Ez a tömeg, amelyik ott megjelent, ez pontosan azt mutatta, hogy ott vannak a gyerekeink, most úgy gondolták, hogy kimennek, és hogy aztán hogyan és miképpen maradnak ott, ezt nem tudom, mert én ezügyben nem beszélgetek a lányommal, de abba gondoljon bele, hogy hoztak -e egy kormányjeleni rendeletet, vagy törvényt, tudom kéne, nincs előttem, ami ugye itt arról szólt, hogy hogyan nem vizsgálható ez az alapítványba szervezése a médiának. Ja, ja, ja, igen, igen, igen. Azt kérdezem öntől, hogy ha én a gazdasági versenyhivatal, vagy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak vezető ember, akik egyébként ezt vizsgálhatták volna ebben a sorrendben, ön nem mond le akkor, amikor én egyébként az ön kenyére adó gazdája, nem vagyok a kenyére adó gazdája, mert a miniszterelnök nem a kenyére adó gazdája ezeknek a szervezetének, úgy dönt, anélkül, hogy egyébként konzultálna velük, vagy legalábbis nem úgy tűnik, hogy konzultált volna velük, ha pedig konzultált, annál nagyobb a ki nem mondott szó hogy igen. azok egyenként nem mondtak le? Hát ez, de igen, szóval ez, ez, ez egyébként, tehát Gondolj el, gondol, hogy, hogy az a rendőr, az... akit nem engedtek be, azzal most el kéne beszélgetni, és azt kéne kérdezni, hogy uram, nem gondolja, hogy le kéne, hogy le kéne szerelnie. Hát igen, tudja. Ez és akkor igen, jönne nem ez nem az kéne ember, kéne... és azt mondja, de értse meg, fiala úr, és akkor itt leszállnék a lóról, mert szerintem az a rendőr nem volt hülye. Persze, hogy nem, de a másik rész az, hogy, hogy azt értse meg, hogy pontosan az, a, a, a, ugye ez egy hülye és egy nagyon közhelyes dolog, hogy a világban azért történnek rossz dolgok, mert jó emberek hagyják. Nagyon sokszor felmerül bennem a kérdés, és aki a magyar történelmet ismeri, vagy a világ történelmet, butasági kiemelni egy nemzetet bárhol a világon. Én... azért én... én nem mennék meg, el ilyen messze, mert... én, me én megmaradnék itt. Itt most valakinek meg kéne kérdezni a Pintér Sándort, és a Pintér Sándornak nyílt színlen kéne erre válaszolni, úgy, hogy közben egyébként lehetővé tenni, hogy az a konkrét rendőr is kérdezzen, hiszen egyébként az a konkrét rendőr oda be akart menni. Ha hát, nem akart volna a... bemenni, akkor az egésznek nincs jelentősége. Hát igen, de hát a másik része pedig tényleg az, hogy, hogy hogy, hogy, hogy, hogy hogyan lehet az, hogy nem, nem mer intézkedni. Tehát ugye valójában ez olyan, mint a a háborús bűnt kell elkövetni. De ön is olyan, mint ne, ne, ne, Nincs háborús bír. Itt Tudom, egész... Nem fírenés, nem, nem az adott helyzet, már velem. Nem fe, ó, van, van ott egy helyzet, ami 54 kamera vesz. Nem engedik be, nem megy be. Emlékezzen vissza, amikor kijött a a Varjó László, és akkor is, vagy nem, amikor két a hadházi, és kijött a, a, a, a Szél és arról volt szó, hogy feljelentést akarnak tenni a rendőrnél, aki ott volt, ő azt mondta, hogy üljenek be egy autóba, megkérdezi, hogy mit tehet. Itt meg annyi olyan ember kérdezi azt, hogy mit tehet, kutya kötelességük lenne tudni, az, hogy nekik mi a, a lehetőségük. Ők, mondom, mondom. De azt tudom Ugyan ön, önnek mondani, mondani mondan. hogy ez a teljes államgépezet működését mutatja, és ez az államgépezet, ez mi vagyunk. Akkor én, én még egyszer én, el én, el én, elmondom, hogy, hogy ugyan hülyesség bizonyos szempontból filozófiára terelni a szót, de az emberi viselkedést, vagy egyáltalán az ember, hogy hogyan reagál adott helyzetekre, sajnos, amit most jelen pillanatban a magyar társadalom mutat, vagy amiben elértünk, az, az valóban lehetővé teszi ezeknek az embereknek, akik mondjuk a Fideszben törvényt hoznak, amit szintén nem értek, hogy hogy, hogy, hogy nincs, hogy lehet az, hogy a, a benne lévő pártagok de uram, ez nem olyan bonyolult, között, ez, van, olyan, mint mint, egy, ez olyan, mint, mint, trácsok egy trácsok az, olyan mint, mint, mint egy rossz házasság, amiből aztán valaki kiszáll, és akkor megkérdezik tőle, hogy hogy tudtál annyi ideig benne maradni, és elmagyarázza önnek. Igen, csak egy rossz házasságban, amíg mondjuk, mit ami én, legfeljebb megcsalja az azt, vagy valami, nyilvánvalóan van egy alapszintű lelkiismeret. De nem arról szól, hogy pokolaknak a két embernek az életed. van, is lehetséges, csak az egyiknek. De, de, de, de jó, de a környezetében volt ilyen, vagy látott olyan felelőtlenséget, amit az egyik fél kifogásolt, a másik pedig könnyedén vitte tovább. Ez a fajta padhelyzet pszichológiailag frankon fenntartható más szituációban Igen, Igen, én ezt abszolút értem. Magyarország pedig erre alkalmas. Igen, pontosan ugyanezt akarom mondani, hogy... Hogy más ország, ország alkalmas-e, nem alkalmas. tudom, Malajziát nem ismerem ennyire. Más, nyilvánvalóan más, de, de én mondom, én is annak örülök, ugyanannak örülök, aminek Először is örülök annak, hogy ennyi fiatal van kint, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. plusz azt azért tényleg nem szabad elfelejteni, és, és ez nagyon durván hangzik, de a fiatalok közül ott mindenkinek van egy édesanyja, egy édesapja, aki nyilván aggódik a gyerekért. Tehát, és... Borzasztó ezt így kimondani, nem, és, nem, és én nem akarom ezt nyilvánvalóan, de ugye tudja, hogy tényleg nagyon-nagyon hülyén hangzik, és, és nagyon furcsa, de, és egy nagyon rossz megfogalmazás, de valahogy elfogytak, úgy tűnik a politikai eszközök. Tehát de most, de, de ne, az, el, az előbb mondott, az, az, annál, annál sokkal fontosabb, hogy gondoljál, hogy hány olyan gyerek van, akinek ki tudja, hogy nem kormányban ülő fideszes politikus apja, anyja, úgy gondolkodnak, köszönöm, Igen. hogy hívott. Ahogy ön beszél, és este talán szó, sor került egy olyan beszélgetésre, amire korábban nem, hogy elfogytak az eszközök, ezeket a mondatokat, ezektől óvjanak engem meg. Föl kell lassan hívnom a nemes, esne, azt fogja hinni, elhagytam. akar -e még bárki hívni engem? Ezzel együtt én kicsit Vudi jelent tudom idézni, hogy lehet választani a reménytelen és a hite hagyott között. Hogy mi a kettő között a különbség nehezen tudnám megmondani. Én nagyon el vagyok kámpicsorodva. Nem tudnék ma senkit se felhívni jó szívvel azok közül, akiket én felhívtam. És tudják, hogy ez milyen milyen szörnyű. Értik, amiről én beszélek? Értik? Azt kérdezem, hogy értik -e, hogy senkivel nem akarok beszélgetni a tegnapiak közül. Egyedül a Filipovval beszélgettem, azt se vette ki jól magát, valószínűleg miattam, hogy értik -e. Nem azt kérdeztem, hogy egyet e velem, Nincs kedvük válaszolni a kérdésemre? Mondják azt, hogy értik, vagy mondják azt, hogy nem értik? Nem csinálunk szavazást, de szeretném azt kérdezni önöktől, nem szeretném. Azt kérdezem, hogy értenek Hát jó, ha nem telefonálnak, nem telefonálnak. Nehéz kérdés volt, bevallom, de hogy ennyire azt nem gondoltam. Hát annak a felelősségét, amit csinálok, eddig is átéltem. Se jobban, se kevésbé most. A másik telefont, azt nem is hallod? De kicsöng. De már mint a másik. Tehát kicsöngést nem veszed föl. Akkor megpróbálhatom még egyszer? Igen. Lehet? Most van. Én adtam neked terüpházi feladatot, nem kell, hogy kössük magunkat hozzá. Arról beszélgetünk, amit téged foglalkoztat. Én itt ö, hosszan beszélgettem emberekkel arról, ami engem foglalkoztat, vagy ami őket foglalkoztat, talán inkább az utóbbi, vagy az előbbi. Most itt leteszem a lantot, elfáradtam. Nem, hát amit kérdeztél arra, az a válaszom, hogy igen, tehát ez most elérte a még a spanyolok inger küszöbét is. Ugye a, a magyar ügyben nagyon-nagyon nagyon ritkán ö, jelentkeznek. Általában nem egy eseményről, hanem inkább így általános ö, nagy hát elemzést adnak, mondjuk az Elpái íz, amelyik egy komoly lap, vagy a Ravan De most nyilvánvalóan ez a tüntetés sorozat az, az ő érdeklődésüket is fölkeltette, és ennek kapcsán elmondták azt, amit mindig el szoktak mondani. Hát Magyarországnak ezt már többször mondtam nagyon-nagyon rosszal reputációja már a magyar kormányzatnak, a magyar politikai életnek, úgy általában. És hát, ez most nem jobb. Konkrétan? Hát konkrétan, nagyjából olyan ö, hangon és hangnemben beszélnek rólunk, mint egy ilyen jó, hát nem teljesen közép-ázsiai autokráciáról, de úgy nagyjából igen. Tehát ö, ö, milyen kis csipesszel úgy, úgy, úgy tart, távol, és úgy nézeketik hogy milyen furcsa És mit látnak? Kialakult ez. És hát ezek az újabb és újabb lépések. Azért a, a, a CEU ügye az azért, itt is feltűnést keltett, hogy finoman fejezem ki magam, a munkajogi törvények természetesen ilyesmire a Spanyolországban különösen oda kell figyelni, mert ők, ők ez ügyben sok belső és harcban állnak politikailag is, meg, meg gazdaságilag is. És hát a, a bíróságok ugye, ami, ami azért itt azért egy kicsit pikáns, mert a spanyol bíróság ugyan természetesen független a, a, a közigazgatás, a politika és a, és a bíróság az, az független egymástól, de pont a katalán ügyek kapcsán, meg egyéb ilyen bíróság ügyek kapcsán mindig felvetődött, hogy Túlságosan nagy a, a jobb oldal, a, a még a frankói örökséggel megterhelt jobb oldal befolyása pont a bíróságokra. Tehát a bírák jelentős része még hát, nem egyszerűen konzervatív, hanem hmm. új demokrata, így fogalmaznék. Tehát tulajdonképpen bár korától fogva nyilvánvalóan a, a frankóizmusban a nagyon aktívan nem vehetett rész, de kapcsolódik ahhoz a hagyományhoz, és ez egy állandó kritika tárgyai is már Mármint az, hogy? Hát, hogy a bírák, a bírák különösen a, a bíróságok felső szintje politikailag nem teljesen mentesek a frankóista örökségtől És ez így marad? Hát, nem lehet tudni, ugye voltak próbák, hát volt az a, a híres Garzon bíró, aki, aki Pinochetet is ugye e, beidézte, meg, meg, meg egyébként is egy csomó nagyon progresszív dolgot csinált. hogy például kipiszkálták a bírói karból már kipiszkálták abból a funkcióból, amelyben volt. És sok ilyen el is így történt. Hát volt most egy egészen furcsa eset, na azért ez egy érdekes dolog. Azért ugye de életkorukat elgondol, hogy... tekintve hány évesek? Hát nem, azt mondom, hogy életkorukat nem lehettek aktív szereplői a frankizmestek, ez Mi? nyilvánvaló. De ettől még, ahogy mondjam, a, a, a lelki, politikai, társadalmi kapcsolat megmaradt. De mondok egy példát. Kinevezték a legfelsőbb bíróság, tehát a, más itt a bíróságoknak a rendszere, mindegy, tehát kinevezték a legfelsőbb bírónak, vagy, vagy ajánlottak valakit, akiről a lap, lapok megírták, hogy a, az eléggé, e, e, hát hogy mondjam, nem túlságosan e, politikusi vénával megáldott itteni frakcióvezetője a néppártnak, ott is van szóvizője a néppártnak, egy belső, már új belső, vagy a néppárton belüli belső WhatsApp, vagy valamilyen ilyen ö, szolgáltatón keresztül megírta, hogy hát ez a mi emberünk, és így sikerült a befolyásunkat, amit ugye egy alkukeretében keretében a szocialistákkal kötöttünk, hát megőrizni. Na most, hát ez egy elég kínos dolog, de másnap bejelentette ez a bíró, hogy ő akkor nem vállalja. Tehát azt mondta, hogy azt ő nem vállalja, hogy ő egy ilyen politikai, hogy ráégi azt, hogy egy politikai kinevezet, egy pártnak a megbizottsa. Hát igen, azért ez... ilyen történetet már meseltél, ez hasonlót. Igen, igen, Na, csak azt akarom mondani, hogy ez egyrészt azt mutatja, hogy itt is vannak hasonló megint Magyarországon, csak ezeknek a kezelése, meg ezeknek a helyi értéke, úgy egészen más, mert hát azért ez nem minden, hogy Magyarországon egy bíró, akiről mit én, azt mondanák, hogy őt a Fidesz nevez ki vagy a Fidesz szereti, hogy azt mondaná, hogy hát én akkor, ha nekem ilyet mondanak, akkor én, én inkább nem ismerlek. Hát a kérdés az, hogy egyébként ez tényleg így van-e vagy sem, és ez a tevékenységén látszódik-e vagy sem, ugye Magyarország már régóta És Mit írnak egyébként azzal kapcsolatban, ami itt történik? Mondom, leírják, a, leírják a, a, az eseményeket. Mondjuk az, az egy külön, az Ilyesmire nagyon vigyáznak, amikor a képviselőkről van szó. Tehát amikor a képviselőket a földön látnak, az, az, az, az azért úgy Európában elég ritka. Tehát az, az, az külön kiemelik, de nem ez a hangsúly. Tehát a hangsúly inkább azon van, hogy, hogy hát az egész rendszer tulajdonképpen logikus módon fejlődött ide, és hát hogy, hogy, hogy ez milyen, milyen egy furcsa boggá. Tényleg nem tudok jobb szót mondani, tehát inkább a rácsodálkozás van, azért nagyon messze vagyunk. Tehát azt látni kell, hogy Magyarország nekik nem egy olyan, mint a szomszédos Franciaország. Magyarország szökéven egyszer kerül be a sajtóba, sajnos utóbbi időben mindig negatív. És a rácsodálkozásnak mi a lényege? Hogy mik vannak? Hát igen, hogy hogy-hogy. Hát, nézd, Lengyelországnál nem a rácsodálkozáson ott, ott, ott úgy követik, mert a lengyel ügyek azok azok egy kicsit fontosabbak. Az se van nagyon, tehát innen Spanyolországból, Lengyelország is borzasztóan messze van. De Magyarország nagyságánál, meg, meg, meg fontosságánál fogva még inkább messze van, tehát nálunk nem ettől, ettől nem, nem veszik egy ilyen európai, összeurópai ügynek, vagy, vagy nem veszik olyannak, ami Európa szempontjából igazából fontos lenne, inkább, inkább azt, hogy, hogy, hogy, hogy hát hú, ha, ilyen is van. Azt azért látni kell, és ezt ez, ez tudom, hogy Magyarországon nagyon furcsa hallgatni, és, és biztos fájdalmas is. Magyarország nem fontos. Tehát Magyarország sehol se fontos, nem csak Spanyolországban. Magyarország addig fontos, ameddig, ameddig ezt a problémát meg kell oldani, vagy, vagy, vagy amíg egy konkrét van. Nem, nem fájdalmas, van, e, e, e, ezt megelőző is így gondoltam, nem is nagyon értettem volna, hogy mi lett volna más az oka. Jó, Magyarországon ezért van egy olyan, most nem tudok jobb szót mondani, tévhit, hogy mi a passzát szeret hogy Orbán Viktor az európai jobboldal, vagy populizmus, vagy nem tudom, minek a vezére, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mitőlünk függenek a dolgok, hogy, hogy ezzel foglalkoznak egy nappal éve a többiek, hogy félnek tőlünk, vagy ellenkezőleg szeretnek minket, én azt hiszem, hogy ez egy félreértés. Nagyjából annyi törődnek velünk, amennyit mi törődünk mondjuk Andorrával. Uh -huh. Hát amikor focimás van, akkor éppen sokat. Na most hát az a baj, hogy a, hogy a, hogy a foci, <gül> <gül> ugye ez a spanyolok számára teljesen érthetetlen. Tehát ugye a spanyolok, akik saját focisták, tehát puskás, az ugye puskás, az egy, az egy spanyol focista. Tehát tudják, hogy magyar származású, de az egy spanyol focista. De például a Kubala, aki ugye itt a Barcelonában múlhatatlan érdemeket szerzett, még edző is, meg kocsi is, meg, kocsis, meg ezek, ezek, ezek itt mind ismertek. Tehát Magyarország ezütt az eszükbe, és mindig olyan, olyan, olyan furcsán néznek rám, hogy és mi újság van most Magyarországon, mi van a maguk fociával, Vagy, hogy arról nem hallunk semmit. Mit olvastál még? <sítható> Hát ö, mostanában az az igazság, hogy viszonylag keveset olvasok, mert ö, költözök, pakolok, rakodok. Eljött az idő? Vagy most ugye arról van szó, hogy több lépésben közelíted meg Barcelonát? Ez már ebben az utolsó lépés lenne, csak ez nagyon hosszú, nagyon nagy lépés. Itt ülök most ö, rengeteg láda kellős közepén. Melyik városban? Barcelona. Már ott vagy? Hogy ne, hogy ne? Már megérkeztem. Már egy hete. Megérkeztem, már megérkeztek a cuccok, már egy részét kipakoltuk, egy részét sose fogjuk kipakolni, mert nem kérem. De hát, <gül> És abban mi van? <gül> de hát sajnos pont abban vannak a könyvek, meg, meg ilyesmi, de hát mindegy, ezek olyan dolgok, amik valahogy mindig megoldódnak. Tehát. Jól hallom, hogy nagyon így Excel, de kicsit lógatod az orrod? Nem, hát nem rógatom az orrom, de, de ö, nem szeretném, hogyha ez lenne az életformám, ami most pillanatilag hát részem. Hány doboz? Ö, hát ami még itt kint van, 24, 24 8, 9. Nagy dobozok? Nagy. És mennyi <gül> vagy már túl? Vagy mennyi vagy túl? Hát sok lépcsőben, tehát ebben a lépcsőben, a, a, ami ezen a héten, vagy tehát ma egy hetet kezdődött, ha nem csütörtökön érkeztek a dolgok. Abba, abban volt olyan 30, uh -huh. de volt már egy korábbi lépcső, mert ugye több helyre több, szóval ez egy bonyolult dolog. De nem baj, meg megoldódnak. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a problémák mindig megoldódnak. Hát nincs más lehetőségük. Ugyanaz a lakás, mint ami volt, vagy másik? Hát ebben a lakásból most vagyok először, igen. De hát ez, ez azért előfordult velem ut az utóbbi... De ezzel is, is barátkozol, ha jól veszem ki? Már mivel barátkozom? Az új lakással. <laughs> Igen. Nézd, nekem nincsenek nagy elvárásaim egy lakással. De? Szemben nem, hát legyen egy, egy, egy asztal, egy szék, ahová ráteszem a számítógépet. Igen. Ez így nagyjából már elég. Na most ez még pillanatilag még nem valósul. Uh -huh. Nincs asztal, nincs szék? Van asztal, van szék, de nem az enyém, és, és, és nem erre a széra van kitalálva. Szóval... Na, hogy érted ezt meg? Ki az asztal? Hát egy, egy ebédlő asztal, ilyen üveg, ilyen akár uh -huh. akármi, hát uh -huh. nem, ez, nem, ez nem az, a én <érdei> Milyen az idő? viszonylag jó, bár azért fokozatosan hűl, de hát azért még mindig van, vagy 14 fok, vagy 13, nem is tudom. Süt a Melyik nap, rész a válsasnak? Hát nem tudom, mennyire ismered. Ez, ez az a bizonyos, az a rész, ami a, a tehát közvetlenül a, a gótikus negyedet uh -huh. mögött kező, tehát uh -huh. a, a fasza uh -huh. utáni résznek, tehát és a Granbia és a Katalunia között. Uh -huh. ez, ez hát akkor a, benn laksz a Belvárban. Abszolút a Belvárosban lakom, szembe velem van egy... Huszoda? Nem nem, nem, és azt sem mondanám, hogy kolostor, de mindenképpen apácák laknak benne. Igen. De nagyon kevés apáccal lakhat benne, és mert valami történhetett, mert és ez egy egészen fantasztikus, öreges foglalkozat is, hogy hogy történt. Így pont szembe velem az ablaknál, ö, kinyílt, egy, kinyílt egy ablak, tehát minden sötét volt, az egész ház alapvetően sötét, és egy, egy férfiút láttam ott. Na most hogy kerülnek uh -huh. az apáccalhoz? De valahogy majd meg hogy ne, A másik ház... Nem létezik, az, hogy ott közben másfélképpen is fel van osztva a ház, és nem minden az ki? Hát én is erre gyanakszom, mert másképp nem. Nem, azért nem úgy néz ki, tehát nem... nem amit így látok, az egy ilyen inkább irodaszerűség. De, de mégis egyfél. És hogyan jöttél arra, hogy nincs tele apácákkal az épület? Hát úgy, hogy... hogy tök az ablakok, meg egyébként ah. ezt a, a... veledésegem mondta is, hogy, hogy nagyon kevés apátszak. <gül> Már itt is, meg általában. Ez egyébként érdekes, egy, egy csomó olyan, nem egy csomó, de két olyan ismerősöm is van, akik apácák voltak. És kiugrottak, ez nagyon érdekes. A... A egyébként megkérdeztem, és hát miért ugrott ki, mert áldásul nem egyszerűen apátsza volt, hanem ilyen ittérítő, tehát járt <gül> mindenhol, Ázsiába, meg tehát nagyon komoly. Akkor rám nézett, azt mondta, hát a frankó halála után mindegyik. <gül> tehát érdekes módon ugye annyira összekapcsolódott, összeforrott a spanyol egyház és a frankó, és a frankóizmus, hogy amikor ennek vége lett, akkor az egyház is hát, tehát sokkal kevesebb lett az apáta, a, a pap, a ez, ez is nagyon érdekes. Abban a kis ő, városban, ahol, ahol mostanáig laktam, Vilaszárban, ott van egy ö, templom, meg egy pap, és, és múltkor beszélgettem erről a papról, és mondta hogy hát ez egy nagyon jó fej, tényleg nagyon jó fej, három fia van. Na most, ö, az igaz, hogy ezek a fiúk még azelőtt születtek, hogy őt fölcentelték, de hát azért, azért egy, ez egy mondjuk ritkáhalom az papról, hogy milyen, milyen jó fej, három felnőtt fia van. És, és hát nem sokan vannak a misén, általában akkor mennek a misére, amikor, amikor hát meghal valaki, vagy karácsony, vagy, vagy ilyesmi. Ezt onnan tudom, hogy a, a nagymamát, aki tolószékes, azt én szoktam betolni a misébe, és, és van egy nagy család, és, és valahogy rajtam kívül nagyon nem tolják. Voltam Krakóban, ott a belvárosban, a templomokban olyan mennyiségű mise van, mint hogyha egyik követni a másikat. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Én Lengyelországban voltam a rendszerváltás, tehát 88 és 92 között voltam a Lengyelországban, és emlékszem arra, hogy micsoda, meg még korábban is, micsoda hatalmas szerepe volt az egyháznak. Nem csak egyházi, nem csak szellemi, hanem, hanem politikai, társadalmi szellemi. És amikor a szolidaritás első kormánya megalakult, akkor valamiért az egyház úgy érezte, hogy hát győztünk. Tehát, hogy most akkor őneki a szerepe nőni kell, hogy nőni fog. És furcsa módon pont fordítva történt. Nem azért, mint hogyha a, az állami vezetők vagy a, vagy a politikusok szembeforgódta volna vele, hanem azért, mert addig az egyház eh, és a, és, és a, a lengyelség Tehát És a politikai ellenállás és az egyház összefonódott. Amikor ennek vége lett, akkor ugye előjött volna az, volna az egyháznak az a normális szerep, ami minden országban van, csak az egyház ezt nem akarta elfogadni, a lengyel egyház. És elkezdett elkezdte szivatni az embereket. Nekem volt ott egy, egy ismerős néni, aki vigyázott a gyerekekre, aki rettenetesen vallásos volt. De egyszer csak azt vette észre, hogy elkezdtek tőle követelni dolgokat. Például olyanokat mondtak, hogy ha nem veszi rá a fiát, hogy az is járjon visére, akkor majd nem adják föl neki az utolsó kenetet. Most ezen... És egyébként is ilyen, ilyen nyilvántartást kezdtek vezetni, hogy ki jár, ki nem jár. Tehát, tehát próbáltak valamilyen módon ö, belefolyni az emberek életébe, és ez a néni olyan rossz néven vette, hogy mondom, rettentesen vallásos volt, de kilépett és belépett a, a, az ókatolikus. Tehát nem tudom pontosan milyen egyház, egyházba, ahol, ahol ezt nem kérték tőle számon. És egyébként is azóta is, most most olvastam egy, egy statisztikát, a, a vallás a vallásosság szerepe Lengyelországban, látványosan visszaesett. Ez még mindig látványosan magasabb, mint mondjuk Magyarországon, vagy akár Spanyolországban, de, de visszaesett. Ez, és, és ez egy ilyen tipikus lengyel reakció, hogy én nekem senki ne ö, írjon elő semmit, ne, ne próbáljanak engem itten egzetsíroztatni, még az egyhát se. Ö, Spanyolországot azért, azért nem említem ebben a szempontból, mert ez egy nagy rappant ö, ö, katolikus ország volt, ö, de most elképesztő mértékben visszaesett a, a, a, a vallás gyakorlás. Hát egyebet nem mondjak, a egyházi esküvők most nem akarok hazudni a százalékra, már nem emlékszem, de de szóval az ötven alatt vannak bőven, tehát már százalékban. Miközben a lakosság a, a most ö, hát, ö, házasságra lépőknek a többsége semmi nem lép házasságra, nem egyszerűen összeköltöznek. Tehát, tehát sokkal több ma már az olyan ö, élettársi kapcsolat, amelynek nincs nincs papíroz, nincs lepapírozva. Az egyik sógorom az, az most valány éves korában de nem megesküldött, hanem elment valamilyen hivatalba, és, és aláírták a, a feleségével, a család nem is tudott róla. Ennek semmilyen más oka nem volt, mint valamilyen jogi tulajdonviszonynak a, a rendezése. Tehát Lengyel, vagy Spanyolország tényleg visszaesett ebből a szempontból, ahol madridban laktam, ott volt egy, pont mellettünk volt egy templom, és amikor még 5 évvel ezelőtt is ott laktunk, és akkor még minden vasárnap nagy, nagyon jó pofa misék voltak, ilyen úgynevezett fekete misék, tehát ahol, ahol nem spanyolok, hanem mindenfajta bevándorlók, afrikaiak, ázsiaiak, fülöpszigeti, nagyon sokan vettek részt, sok zenével, énekléssel, vidámsággal, is ott. Én. Na, elmentek ezek, valami másik templomban tartják a vasárfi misét, most azóta azóta ottan olyan ótak háza van, négy öregnén láttam ott, tehát nem nagyon járnak a spanyolok misét. Köszönöm a rendelkezésre, állást, akkor legközelebb itthon találkozunk. Igen is. Szia! Viszont halásra. Nemes Gáborot hallottak. 061 489 099 99 és 06 3677 1161. nulla hat és hat egy Rám még egy beszélgetés vár, hogyha netán önök nem érdeklődnek a műsor iránt és nem telefonálnak, akkor hamarabb fogok telefonálni. 061 és Ha nem telefonálnak, akkor hamra fogok én telefonálni. Nem? Csak össze-vissza járnak a gondolataim, és gondoltam, hogy hát a valaki esetleg mégis Jó reggelt. Jó napot. Én sajnos a Nemes interjú előtt kapcsolódtam közvetlenül Belcsokabon is. Annyiban? Be Igen? Lemaradtam gyakorlatilag a, a lényegről, csak a nagy kérdésről, ö, vagy a nagy kérdést hallottam, hogy mi van, és én gyakorlatilag nem látom összefüggésébe, hogy mi történt. Nem olvastam most a sajtot. összefoglalnám pár szóban? De mire gondol? Mi, mire vanatkozik a kérdés? Hát a kérdésem az a, a műsornak az előző az előző műsorszakaszra vonatkozott. Ott a végén gyakorlatilag a, ugye arról volt szó, hogy ah, ne, nehéz ezt most így össze. De a tegnapit hallottam? A tegnapit hallottam. Így arról így a, a, a... Én azt nem értettem, Én azt nem értettem, hogy miért nem lehet azokat az embereket ugyanúgy fölhívni már, mint, mint tegnap. A jó, igen hallottam. Igen, igen, igen, igen akkor jól. Jó. Uh, volt, ugye én nagyon nem éreztem jól magam, és ez egyebek azt is lehetővé tette, hogy tőlem szokatlanul eléggé nagy távolságot tartottam mindenkitől, akivel beszélgettem, független attól, hogy rám is hatottak az események. Az események most sem hatnak rám nagyobb mértékben, de abból adódóan, hogy tehát ugye van az embernek egy ilyen, egy ilyen viszonyulása a világhoz, amit nagyon nehéz elmondani, mert, mert, mert ezt ez, ez, ez csak nagyon bonyolultan tudnám elmondani, és abban nem érdemes belemenni, De a dolognak az a lényeg, hogy azt követően, hogy én elhagytam a stúdiót, elindult a külső, tehát abból adódóan, ahogy a külső forrásokból ahogy a külső forrásokból korábban tájkozottam, mert hogy e, személyes okokból nem tudtam elmenni, de ha elmentem volna, se lettem volna a televízióban, tehát egy csomó helyre nem juthattam volna el. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon jelentős kiózanadási folyamat állt be, és an, a, ott már belefutottam egy konfliktúzus beszélgetésbe a filippoval, és attól tartottam, hogyha a tegnapi szereplőket mind végighívnám, mindegyik konfliktúzus lenne, és nem tudnám érvényre juttatni azt, amit gondolok, ahhoz viszont, tehát, a, a, tehát azt gondoltam, hogy ami történik, az nagyobb horderejű annál, semmint, hogy most csak és kizárólag az a deherői zállódási folyamat, ami bennem végigment, azzal végigmenjek a tegnapi szereplőkön. Értem, értem. de én... ha visszakérdez akkor tudok önnek mondani adalékokat tehát ami, ami előző nap nagyszerűnek látszott vagy perspektívikusnak. Az, az, az, az egy nap alatt tudott az én szememben matulni, De abban az is benne volt, hogy azért is akartam úvattal lenni, legfeljebb kihagytam volna a mai napot, akár a tegnapit is kihagytam volna ezt az egész időszakot, mert hogy annyira gyorsan zajlanak az események, hogy az ember sem fizikailag, sem érzelmileg nem tudja jól követni. Ó, hát most az események súlya az gyakorlatilag nem mindig nem mindig azon múlik a résztvevőknek az indítatása, hogyha erre gondol. Azon kívül meg a, a heroizálódás, <köszönöm> értem, hogy mire gondol -e, a de kapcsolatban, viszont ö, én azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen eseménysorozatot mégis csak abból a szempontból kell vizsgálni, hogy történt valamit. Nagyon köszönöm az interpretációt, és megpróbálom meg egy kicsit én is több, Ö, nem csak az én Azt én továbbra sem vitatom, hogy történt valami, csak azt nem tudom eldönteni, hogy mi. A súlyát nem érzi? Nem, azt se tudom, hogy mi történik. Tehát tételezzük fel, hogy ön látja az én házas életemet, és azt mondja, János, figyelj, felbomlóban van a viszonyod, én meg azt mondom, hogy volt tegnap egy kis össze tehát nem vitatom, hogy történt valami, de egészen máshol helyezem el ahhoz képest, mint amit ön mond. És uh -huh. látom. Látom. Látom. látom a környezetemben azt a felfokozott várakozást, ami van bennük, és azt legszívesebben, úgy, vagy a legjobban úgy tudnám tiszteletben tartani, ha nem beszélnék róla, mert bármelyik mondatommal azt gondolom, hogy konfliktust szülnék. Értem. Értem. Köszönöm. De biztos, hogy értjük egymást? Abszolút. Abszolút. Abszolút. Én, én, én azt én... is tudom képzelni, hogy valami álterhesség. Tehát még úgy tűnt, hogy terhes, most úgy tűnik, hogy álterhes. És az ember várja a harmadik vizsgálatot most a történésekre vanadkozik, ah, vagy én, én kérdezi, nem kérdeztek? A... Nem, hanem, hogy ad, annak a súlya, hogy abból mi következik, ahogy önfogalmazott. Én a súlyát ezt nem a... Ne nem megfogalmazom. Tehát nem a, a... annak a súlyát érzem át, hogy ami pontosan történik, hanem annak a súlyát, ahogy az emberek reagálnak rá. Tehát azért azt kell észrevenni a mostani sorozatban, hogy, hogy egy valós problémát e, ismertek fel az emberek, és már nem csak Budapesten. Hát de nem csak Budapesten azért az nem túlság tehát a, a nem budapesti része azért az nem igazán pregnás, vagy hol van pregnás e, tiltakozás? Um, a, én ezt csak a személyes kapcsolataimból tudom um, le, levonni azt, hogy hogy, hogy beszéltem emberekkel vidékről, és azt mondták, hogy, hogy itt is az utcára mentek. És ez a korábbi tüntetés sorozatoknál nem volt így. Jó, amit én láttam, ab, ab, ab, amit én olvastam, abban én ezt nem érzékeltem, ami pedig a beszélgetéseket illeti, azok szintén össze-vissza rángattak engem. Értem. A, az esemény súlyászaként pedig az a, az a véleményem, hogy a, nem is tudom kitőhangzott hangzott el ma reggel, hogy Magyarországon valóban a szakszervezetek nagyon ö, rossz állapotban vannak, ha, ha tőlünk fejlettebb társadalmokat megnézzünk egy Németországot, egy Ausztriát, egy. egy és, ne, és nem is kell tovább mennem, azt hiszem, és az, az, hogy az emberek en, erre reagálnak, erre az emberek reagáltak másképpen, mint a pénztára. Ezt látja, nem érzékelem. Tehát pontosan azt mondtam én a műsorban, hogy a szakszervezetek jelenlétét érzékelem a legkevésbé, és a megszólaló szakszervezeti vezetők a leginfontinisebbek. Tehát, akik, akit én ma konkrétan hallottam, az arról beszélt, hogy ő, mint szakszervezeti vezető, nagyon izgul, hogyha megnyomja a gombot a központban, akkor a végeken egyáltalán történik-e bármi is. Látja például De itt van a. Egy... van, mert nincs, nincsen szakszervezet? Mint ő hát... most, mond, most mondta, hogy a szakszervezetek most, mintha nagyobb hatást váltottak volna ki. Tehát én pont az ellenkezőjét el. Uh, mm, akkor lehet hogy, fogalma, lehet, hogy rosszul fogalmaztam. Tehát uh, nem, én arra gondoltam, hogy nem a szakszervezetek uh, váltották ki a nagyobb hatást, hanem azt a szerepet, amit a szakszervezeteknek kellene ellátniuk, mivel nincsenek, mivel a szociális háló nem olyan, amilyen, ezért az emberek... Uh, megmozdultak. Ebben, Igen, de az, az, remény... egy, az egyik és a másik nem tudja a másikat pótolni. Tehát amit a szakszervezet tudattal, a tömeg megmozdulások nem tudják pótolni, és vice versa. De lehet, hogy szután a hatása az egyiknek a másikra. Erről fogalmaz Én, a én Látja, a én pontosan erre utaltam, hogy annyi emberben van remény, hogy arra nekem, hogy arra nem tudom eldönteni, hogy milyen mértékben legyek terüntettel. Nagyon. Én ezt értem, de hogyha nagyon tekintettel vagyok rá, akkor az meg akadályozza az őszintességemet. Értem, értem, hogy mondom. Értem, hogy mint hogy azzal se egy... tudok mit kezdeni, hogy a hallgatóim egy része bármilyen fideszes potentáttal való beszélgetést olyan utálattal néz, mint amilyen utálatot nem tud gyakorolni a hétköznapokban, akkor, amikor olyan embert vet elé a szerencsétlensége, akivel egyébként neki együtt kell működnie, miközben az mást gondol a világról, mint ő. Tehát Mi olyan. Más, én értem, de ez egy teljesen más folyamatnak az... Ne, ne, ne, ne, ebben igazából ez csak... Itt egy, egy pontos a... vesző ez volt. Ebben önnek igazából itt egy pontos vesző volt. Én csak azt mondom, hogy mi zavart még. Értem. Jó, hát igen, ebben a, ebben a kérdésben most nagyon nehéz megszólítani. Hát megpróbálkozott a tegnap a Fidesz gondolom, hogy azóta sem. A Fidesz szóvivője jól okay. beszél, ő nem próbálkozott meg. A Fidesz szóvívője felemelte a fejét és elmondott egy szöveget, ami gyakorlatilag, a szükséges, meg tudna még ismételni. Én megkérdeztem, hogy a héten nem tudnánk-e beszélgetni. Azt mondta, hogy ez a hét szerintem már nem biztosít számára időt, amitnek a magyarra fordítása teljesen nyilvánvaló. Okay. Bizonyos szempontból sajnos változatlan hogy süketek párbeszéde van. Nézzen, nem kell csodát várni. Tehát amikor az emberek eltöltenek egy hetes vagy egy napot szobában, akkor az emberben van egy olyan fokozott elvárás, hogy amikor kiderül az ellenkezője, akkor egyszerre tud neki örülni, és egyszerre tud, lenni, egyszerre tud szomorú lenni. De akkor, amikor a nép azt gondolja, hogy itt most megszületett a nagy népi összefogás, és annak a záróköve a, a Málkizai Péter lesz, akkor nem tudja eldönteni, hogy nem egyszerűbb -e, hogyha elvonul a rengeteg erdőbe, mert egyébként felkoncolják ha elmondják. elmondják mondja azt, amit erről gondol. Értem. Értem. Jó, hát ez, ez, ez semmiképpen nem, nem, nem történik. ez történik. Hozzátéve, azonban, hogy egy múgy... folyamattal nézünk szemben, szembe hétfőn ilyen, kedden olyan, és mi arra vagyunk kényszerítve, miközben mi ketten nem, hogy meg tudjuk ítélni a hétfőt, meg tudjuk ítélni a keddet, és nem kell szégyenkeznünk, ha a szerda mást hoz. Tehát azt borzasztóan gyűlölöm, hogy az én közönségem egy része abba akar engem belemerevíteni, hogy amit hétfőn mondok, annak szerdán is igaznak kell lennie, de ez nincs így. A folyamatok nem így működnek. És amikor meg szembe avval szembesítenek, mint ma az első beszélgetőpartnerem, hogy ezt az egészet nemzetközi szinten kéne egyébként kontextualizálni, akkor meg végképp azt mondom, hogy inkább akkor kise nyitom a számat, mert, mert azt a rengeteg tévedés kockázatát, amit fenntartom, azt még egy viszonyrendszerbe is elhelyezzem, na arra alkalmatlan vagyok. Miközben egyébként korábban azt gondoltam, hogy igenis alkalmas vagyok részjelenségek megítélésére, de menet közben annyira elbizonytolodom, hogy inkább azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, én ebből kiszállok. Oké. Köszönöm. Szívesen. Bárki más? Ezt hívják vívódásnak. 0614890... Igen. Jó reggelt. Én amiatt gondoltam telefonálni, hogy volt időszak, amikor a rendvédelmi szakszervezetek exponálták magukat jó néhány évvel ezelőtt. Igen. És azokkal a srácokkal mi lett? Hát itt ez az egész történet alapvetően, most azon nem teszem be a ennek a fiúnak a neve, aki aztán talán új pártot is akart alapítani, meg ilyenek, hogy ilyenkor ő hol van? Ez a rendszer gyakorlatilag konkrétan ezekről az emberekről szól, tehát ennek a, nem tudom, túlóra törvénynek, meg ilyeneknek a legnagyobb hatása az rájuk van. Akkor miért nem? Rájuk is, tehát a óvattal, igen. Hát b -b -b az egyik legerősebben exponált. Hát ugye azt állítják, én csak ezt olvasom, hogy 600 óra túlórájuk van átlagosan a, a rendvédelmi szervezeteknél a srácoknak. És uh, innentől kezdve ez teljesen legalizált és uh, egy uh, jelentős részét lefedő tétel lesz, hogyha uh, alkalmazni fogják ezt az új törvényt. Um, hát ő aztán a rendvédelmi szerveknél az önkéntesség hogyan megy, hát abban most nem mennék bele, mert. Hát, ezt nem tudom. Igen, igen, na, no, hát ezért, ezért hoztam fel ennek példának. Pontosan, ott ugye parancsok vannak, utasítások, stb. Tehát az így megy. Uh, természetesen Parkovics úrnak lehet, hogy igaza van, de ez azért nem így megy. Um, hogy um, akkor igazoljon át valahová. Nincs rendvédelmi szövetségi ismerettségem. Régen beszéltem egy hölgyel, akinek most nem ült eszembe a neve, de nem gondoltam volna, hogy az ő nevét kikeressem a most. Az akkori viszony és a mostani helyzet az, az nem... Ér... Máss. Tehát nem, nem az akkori beszélgetéseknek a nyíltsága és őszintessége és radikalizmusa nem indokolta volna azt, hogy én most hirtelen elveszek a telefonszám gyűjteményemben. És ez uh, én, nek, valami miatt nekem az az emléken volt, hogy ezzel a srácsal ön beszélt akkor. Ez legalább 5 éve volt, vagy valahogy így. Én nőre emlékszem, de lehet, hogy volt férfi is, nem tudom. Na hmm. jó, hát persze uh, nem feladatom ennek feladatokat adni. tehát uh, <laughs> uh, csak. Hát de... tudja, hogy most hol van, hát... Uh... Hát igen, de hát valószínűleg az a network az biztosan létezik, ami ő benne volt, tehát... Uh, uh, Hallamány és, uh, és nyilván kell legyen a rendidemi uh, uh, szakszervezetnek is valamilyen uh, uh, szervezetének, vezetőjének, stb. azok meg sem munkannak. Hát, mint tapasztalja, nem. De legalábbis nem tapasztaltam. Ezt, ezt Időn, időnként vannak beszélgetések, de hogy az pontosan az a szakszervezete és azok a a annak a vonatkozásai, amiket ő fölvet, ezt, ezt nem tudom most hirtelen megmondani. Jó. A másik oldalon pedig ez a heroizálásos dolog, ezt nem tudom, nekem ilyen, e nekem nem volt ilyen államképem, hogy itt e e egy ilyen heroikus rendszernek kell lennie, és utána ez, ez működőképes. Az... Félét, a heroizálás az most azokra vonatkozik, akik ezt megbontották, az nem a rendszerre vonatkozik. De tud... Igen, tehát, hogy a... a itt most kettős pont, igen, tehát a, a, a, a másik gondolat hogy azok a az személyek, akik uh, uh, exponálták magukat az elmúlt néhány napba, uh, én azt gondolom, hogy ugyanolyan esendő emberek, mint bárki más, és valószínűleg nem tudnak uh, uh, minden ponton megfelelni egy ilyen heroikus elképzelésnek, amit nem az tudom, a baj, nem, nem az, a maj, az a baj, hogy, hogy pózoltak, tudja, és a pózolás hmm? utáni szituáció a számúra nevetségesebb, teszi őket a korábbi állapotukat illető? Hát, mert elhűszük a pózokat. Hát nézzed, tegnap nagyon, nagyon, hát szóval tegnap mindenki nagyon lelkes volt. Hát ez ne haragudjon nekem, ugye szokott ilyen párkapcsolati analógiákat hozni, ez olyan, mint van a megismerkedés, és akkor van a kapcsolatnak egy ilyen úgynevezett igyekvő szakasza, és az igyekvő szakaszban mind a két fél pózol. És egy bizonyos koroszállítás... Oké, okay, rend, rendben van. Az, az a, az a érthető ez, amit mondok? Érthetőd az a különbség, amit a tegnapi nap hozott, az nagyobb annál, mint amit én elviselni tudok. Ja, hát ez minden kapcsolatban lehet. És ez de ez jó, nem hát, kapcsolatúra. De... Tehát én, én te nap szélbernadett, Varjulászló, uh, Kunhalmi Ágnes, mind, mind olyan, meg annyi Dobó István volt, és, és aztán már nem lettek Dobó Istvánok és ebben nem hmm. tudok most mit kezdeni. Jó. Remélem érti az analógiámat. Természetesen nem egy párkapcsolat. Természetesen nem. De jellegében szerintem nagyon sok hasonlóság. Figyelj, van valamit nem vesz észre. Mindenhol rajtam kívül továbbra is Dobó Istvánokként kezelik őket. Drága uram, mert ne csináljon már úgy, mintha egyébként olyan lenne a sajtó, mint amilyen én vagyok. És ez hál' Istennek még lehetséges, hogy jó is lesz, mert most én vagyok, ő iszonyatos tévedésben. Továbbra is mindenki heroizálja őket, tehát drága ura, miről ha. beszélünk? Jó, hát ebben nem értünk egyet, nekem nem. De Hol? Nem Hol, Hol látott olyat? Hol olyat, ahol azokon a csatornákon, ahol korábban heroizálták őket, ahol egyébként nem heroizálták őket később? De vannak olyan csatornák, ahol korábban se heroizálták őket. Az, mind a, az ő... mind a kormánypart. Há, igen, na, de hát, hát az a ember meg... hallgatja. Hát jó, akkor figyel, akkor másra beszélünk. Ez is süketek már beszélünk. Amit a kormánypártok ezügyben tesznek, akkor már inkább heroizálom őket. Ha azt mondom, hogy elfáradtam, akkor ezt nem tudják megérteni, hogy ez az embert érzelmének megviseli. Hát még úgy, hogy hangot is ad neki. Sok barom Facebookozó, akik egyébként nem szembesülnek azzal, úgy, ahogy én beszélek, hanem mindegyik. Tehát lerakják a voksokat ma, lerakják a voksokat holnap, lerakják tegnap, és ők úgy járnak át közöttük, hogy közben nyomot se hagynak. Miközben csak is kizárólag azokat a nyomokat vizsgálják, amelyeket én az éterben hagyok. Meg annyi farok és meg annyi csalán. Nem jó ilyen tömegben az emberi gyarlósággal szembesülni. Nem jó. Ezt nem viszi el a kuka holding. Bárki más? Van még egy ember? Vagy senki. Fialor, én azt hiszem, hogy értem, amiről ön beszélt ma egész nap. Tehát ennek a vívódásnak valószínű része volt az, amikor azt mondta a Fideses partnerének, hogy inkább nem készítek interjút. Igen. És ő megköszönte. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, az nem az volt, az, már, az, az még azt megelőzően volt. Igen, amikor azt mondtam, hogy valakivel nem akartam beszélgetni, igen, mert az van, akár az állás. Az igen, az igen. előtt volt, de. Igen, így, a... pontosan, egészen pontosan. Folyamat, ha jól értelmezem. Jól beszél, ez egy nehéz kérdés, de ha egy szóval kéne válaszolni, és azt mondani, hogy nem hagy menekülő utat, akkor azt mondom, hogy igen, ez így van. No, hát akkor ugyanennek a vívódásnak a része az, hogy ma nem akar deheroizálni. Úgy van, valószínűleg de, ugyanannak. De a, az én baj, és ez ugye értelemszerűen az én olvasatom, és szubjektív, a tévedés kockázatával, ön azt mondta pár órával ezelőtt, hogy de nem tudom, hogy a tegnapi deheroizáló akciók fontosabbak-e, vagy a tegnap előtti heroizálás. tudom igen, az arányokat. Lehet, az igen, lehet, hogy mondtam hogy a deheroizáló folyamat az hiba, de nem tűnt, de lényegesen kisebb súlyú, mint maga a heroizálás, és mintha ön... És azért telefonáltam, mér, mert az ön előző utolsó mondata az volt, és ezzel értek egyet hogyha a kormánypárti médiát nézem, akkor inkább heroizok. Igen, Heroiz Igen. heroizálok, ez, ez életet egyértelmű. Életet, és akkor ez így van, így és még egy dolog, amit ön mond, és abból az következik, és abban nem tudom letenni, abban, abban szintén vívódom, hogy milyen jelentőségű dolog történt, abban szintén nem tudok mit mondani. Nem tudom, az majd ki fog derülni. Jó, csak van rajtam egy elvárás a közegemben, hogy azt mondjam, hogy nagy. E én meg bízom, én bízom benne, hogy nagy, de nem tudom. Jó, csak de... azt értsen meg, hogy van egy olyan szituáció, ami nem feltétlen tüntetés közben zajlik, hogy úgy hat örre a tömeg, aminek nem tud ellenállni, vagy hogyha ellenáll, akkor neki sodorja a rendőrsorfarnak. Hát persze, hát persze. Na de hát azért egy-egy józan hang, szóval azért a Benyó Rita is megtette azt a félmondatos megjegyzését, kicsit uh, kisírt, illetve ki... Tegnap? síroztatott szemekkel, vagy könyvgázasztatott szemekkel, hogy lett volna idejük megbeszélni. Abszolút. Szóval, e tekintetben tegnap a, a Rita hihetetlen formát futott, és arra senki nem figyelt oda. Hát ott ültek. Nem. Oda meg, Így, jól szóval beszél. De azok négyen, azok négyen, akik egyébként ott ültek, abból három ember nem törődött ezzel, Krug Emilia úgy beszél tovább, mint hogyha Benyúrita meg se szólat volna. Hát persze, nem ezt mondta a fülébe. A... Nem ez, nem, ebben ne legyen biztos. a saját füle nem volt erre benne. Ezt se tudom, én csak a végeredményt láttam. Így De én tökéletesen. Tehát amit mond, avval nem tudok vitatkozni, és annak az erkölcsi súlyát se tudom levenni a vállamról, amit ön odarakott. Igaza van. Hát, ö... jó, e ezt szerettem volna, hogy megosztani. Megosztottam. Oké. Okay. Viszont hallásul. Viszont. Jó reggelt kívánok, fiala János vagyok, lehet? Velai Krisztinával beszélgetek, és köszönöm a türelmét, ahogy itt, itt el, elsodródtunk az időben. Milyen, mi, milyen periódusa van most a szónak abban az értelmében, hogy dolgozik-e vagy sem? Most itthon vagyok, most egy olyan periódus, amikor gyakorlom a számaimat, karban tartom a, a trükkjeimet, és. De mennyi ideje tart ez? Fellépésre. A New Yorki York munka óta J vagyok Úgy Az egyik apropója, ami beszélgetésnek, a New Yorki munka volt. Arról ejtettünk a legkevesebb szót, ha egyáltalán ejtettünk. Ott vagyunk november inkább első felében. mesélj el róla. Hozzátéve, hogy ez mennyire gyakori, hogy valakinek ilyen hosszú pihenési periódusa legyen belért, vagy mi nagyon fiatal? Tehát, hogy, hogy nagy visszatekintése nincs. Ö, igen, a New Yorki turné az egy ilyen hirtelen jött dolog volt, hiszen ez az operaháznak a a tengeren túli turnéja volt, ahol három balett darabot, három operadarabot vittek ki, és, és ezt egy államűsorban egyesítették, és, és ide hívtak a is, hogy a mindenféle művészeti ágat Mi volt a koncepció? Öm, nekünk, artistáknak. Jelent, nem, nem, ott abban a... konkrétan amiben ön fellépett, mert ha jól tudom, az egy szám volt, és ön. Igen, igen, igen. Öm, hogy alakult Balom, a folyamat? Igen, Balogiója Zongora művész volt alattam, és, és az ő zenéjére dolgoztam én, Tisus számmal, Solotisus számmal is így tettem. Az, az az ő szerzeménye volt, amit ott előadott? Ő, ez egy lift Petrár, a Azért Én mondom, tőle. mert ugye akkor igen, igen tehát, hogy akkor, tehát hogy nem a saját szerzőményt játszott, akkor jól emlékeztem. Uh, hogyan gyakoroltak, hogyan egyeztettek, mert ugye általában ez nem így szokott zajlani, se önnel a cirkuszban, sem pedig az előadó művészel akár Negi Holban, vagy a Zenekadémián. Akadémián. Igen, ez egy különlegesebb szituáció volt, mert mi az utolsó pillanatban kerültünk össze, hiszen Bogányi Gergely jött volna, de, de valamiért sajnos nem tudott jönni. És, és így az utolsó napban kerültünk össze. Kitalálta ki az, hogy legyen ez így együtt? Azt ah, sajnos, azt nem tudom. <gül> Engem megkeresett a fővárosi nepszirkusz, és Fekete Péter kulturális államtitkár volt, akik kint volt ezen a turnén, és ő, és ő volt a... Gyakorlatilag mi volt az, amit azt mondták, hogy kedves Krisztina, az lenne a dolog, hogy... A fővárosi megcikusz megkeresett, és, és a mostani ígyvezető igazgató borsos Beáta kért meg arra, hogy egy ilyen produkcióban részt vegyek. Amikor az embert felkérik egy ilyen dologra, és semmit képzeljen mögé a kérdésemnek, akkor mennyire gondolja át az, hogy ez jó ötlet, rossz ötlet, pluszban, hogy alkalmas -e rá vagy sem? Ő, természetesen ez egy olyan színvonal, meg ez egy olyan, olyan mély, mély, mélységű produkció volt, hogy nagyon-nagyon örömmel vállaltam el, amellett, hogy, hogy lehetünk volna akár akár um, az ország bármely pontján, um, vagy akár New Yorkban is. Szóval Ugye egy ehhez eleve egy olyan videók? hely kellett, ahol Igen. olyan a belmagasság, Igen. ahol Igen. ezt meg lehet valósítani. Mi volt a helyszín? A, a, a David H. Cox Theater volt a helyszín, ami, ami, ami az ottani legnagyobb színház, és ott volt egy 80 méteres belmagasságú, gyönyörű, 3000 nézőteres színpad és Az a gépezet, vagy ha jól emlékszem, akkor pontosan arról volt, hogy ott nem volt gépezet, tehát ő egyebek igen. között, abban fáradt el, elnézést, már elfelejtettem, hogy hívják azt az ízét, amin ön azt igen, aztán legurul, igen. Tehát igen. hogy a, a múltkor említette, látja, figyelek, hogy azt mondta, hogy abban önmagában elfáradt az ember, mert ugye az a, az a helyiség az nem arra készült, hogy ott ilyen számos fognak majd előadni. De igazából 6 perces volt a petrarkaszonet, és ezt én egy statikus állapotban lévő kellett végeznem. És, és igen, hogyha van motor, akkor ez, ez egy könnyebbség, de, de így is szerintem nagyon, nagyon jól megoldottuk a százatot. Ilyenkor az ember végighallgatja a zeneszámot. Mi az, ami alapján kitalálja a koreográfiát, vagy a koreográfiát másra bizta? A koreográfiámi vívódásokról szólnak. És én és most ilyen, lássam ilyen. magát, aki gyakorlatilag elkezdett ismerkedni Petralkával? <gül> aki elkezdett ismerkedni a Google-lán <gül> Nem én leszek az, aki lenézi Önt, nincs De gondolom, hogy a Petralka tudását azt ezen bizonyos fellépés alkalmával szerezte meg, mert korábban nem volt ilyen mérfű. <gül> igen, igen. Hát a, a, muszáj volt ehhez a koncepció. Először fordult elő az, hogy egy ilyen kvázi, hogy önfogalmazott összművészeti produkcióban vesz részt. Ö, igen, igen, én ebből, ebből a szempontból én nem dolgoztam még az operával, szóval igen. Akkor ezt elolvasta, meghallgatta a zenét, mi az, amire rájött, hogy mit szeretne, illetve amikor rájött, azt mennyire, mennyiben és hogyan egyeztette a zongora művésszel, ha ez szükséges volt, én azt feltételezném, hogy valószínűleg szükséges volt. Öm, igen, egy, egy rendes esetben ez így szokott lenni, hogy akkor itthon még összepróbálunk és kigyakoroljuk a koreográfiát, viszont mivel mondtam, ez egy különleges eset volt, mert Balogh József az utolsó pillanatban ö, ugrott be ebbe a turnéba, és hát azt úgy kell elképzelni, hogy az én ivt meghallgattam, és, és a, arra azokra az erős pontokra én ráraktam azokat a zuhanásokat, amiket szerettem volna, és az összekötések azok utána jöttek. Íród egy koreográfia. Biztosan biztos, fedés... ráugorhatnának többen ennek az esetlegességére, de ennek az esetlegessége kifejezetten a pozitívuma is lehet. Én jól értem azt, hogy végül is maga az előadás volt a főpróba, vagy főpróbára volt idő, vagy arra se. Az előadás napján délelőtt volt egy, egy próba. Készgült jobban? Öm, hát ezt nem tudom. Különös tekintettel arra, hogy ugye nagyon, nagyon jó pofa a szituáció, mert hát persze lehetséges, ugye az angolaművész is felnézhet önre, de ő viszont folytában látja az zongoristát. Sőt, látja Igen. a közönséget is. Abból adódóan ilyen hülyeséget mi nem kérdeztem, annyi hülyeséget kérdeztem már végre valakivel őszintén hülye lehetek, egész nap okosnak kellett lennem, azért az az agyamra megy. Az, hogy ő fejjel lefelé nézi az embereket, az egy bizonyos idő után helyreállítja a rendet, és képes ön megfordítani őket, és úgy látni, ahogy egyébként ülnek? Ö, ahogy fejjel lefelé vagyok, nekem az lesz a normális, hogy én, én úgy tekintek úgy akkora világra. Szóval semmiképpen nem fordítom meg a fejemben a képet, hanem az lesz a normális. És ők is fejjel lefelé vannak, vagy ők pont fordítva vannak azért változatlanul? Hát, hát nem teljesen változatlanul igen. van a közönség. De befogja a teljes teret? Igen. Igen, igen, igen. És amikor... Nagyon család... fontos amúgy, hogy, hogy, hogy a környezet az, az ismerős, legyen. ezért fontosak a próbák, mert, mert dolgoztam olyan helyen, ahol 23 méteres bálmagasság volt, és... Meg voltam szeptember, mert alattam is 10 méter, felettem is 10 méter, egy hatalmas csarnok volt, és, és ezt meg kell szokni. Ez volt Asztanában talán? Igen, igen, igen. És itt New Yorkban mekkorák voltak a méretek? Ö, itt 8 méter volt, ez egy, ez, egy, ez egy standard állapot, ez egy nagyon kényelmes színpad volt igazából. Viszonylag kicsi volt, ö, nem hogy ahhoz képest, az ilyen nagy cirkuszokhoz képest ez egy kisebb tér volt, és könnyebb volt benne dolgozni. Könnyebben kiterítettem a teret így az energiákkal. Ez egy milyen alaprajzú, vagy milyen alakú épület, ment a belterét illetően? Ö, ez, egy, ö, ez egy standard színpad, négy, négy téglalap alakú színpad, és egy új alakú ö, olyan ö, nézőtér, ahol gradinok vannak fölül, uh -huh. három vagy négy szint, ahol ilyen erkélyről rá lehet látni a színpadra, szóval az zongora a színpadon volt? Igen. És igen, ön? Igen. Én is a színpadon voltam. az M színpad felett. Igen, a színpad fölött. Ö, ami egyébként ezek szerint nem a mértani közepén volt a belterületnek, hanem, hanem, hanem az ja, egyik hát oldalhoz két -két oldalról egy A két egy egyharmad, egyharmad. Darosz, azt a statikus izét, amivel rögzíteni kell azt az izét, hogy ön be tudja mutatni ezt a számot, azt hogyan kell elképzelni? Ozt felülvalóan megcsomózzák? Vagy ez hogyan megy? Tehát azt az isült, ezt hogyan rögzíti. Ez egy travers, ahol amin a ö, különböző díszlet szokott felakasztva lenni, és azt húzzák, ugye. Ez, ez, nagyon, ö, ez egy ilyen zsinórpadlás, és van rajta 3-4-5 travers, és, és eze, ezeken szokott lógni a szín darabnak Á, a, a dízetet. De ezek nem olyanok voltak, amelyek egyébként arra alkalmasak lettek volna, hogy önt elmozdítsák, hanem ezek csak egyszerűen Igen, voltak. Igen, ezek egy fixen ezt fölhúzak, mm. és fixen, fixen ezt ki van mi Mit sikerült a próbák az... folyamán legyakorolni? Hányszor sikerült ezt a darabot akkor bemutatni egymást követően, vagy a talán csak egyszer, nem tudom. Ö... Én ugye gépzenére, mond egy pártal próbáltam, viszont... Jó, nem is volt a akkor ott a zongorista. De a Zongor is az utolsó, a főpróbán össze tudtunk próbálni ott kint a, a gála, gála napján délelőtt, és a Gála napján pedig délután volt ugye az előadás. Abban volt nehéz, hogy, hogy neki is követnie kellett azt a bizonyos mintát, ahogy a milyen ritmusban ő zongorázott, hiszen én arra dolgoztam rá, és nekem azt szoktam meg. Nyilván volt, hogy picit lassabban, picit gyorsabban, és nekem ugye őt kellett követni, a hát természetesen zenére dolgozom, és, és így, így egy picit kihívás volt, de szerintem nagyon, nagyon jól tudtunk alkotni. Kicsit milyen volt? Kihívás volt. Mit lett a közönség arcán, ha rajta bármit is? Um, nem láttak még szerintem ilyen, ilyen művészeti produkciót, hogy meg ilyen ezzel szóval éljek, és nagyon-nagyon nagy sikert aratott. Szóval a hangok, meg a, meg a taps is vastaps olyan volt, hogy, hogy, hogy azt éreztük, hogy tetszik, és, és hogy ez az ez, ez értéked adott. De arról nem volt szó, hogy ennek folytatása lenne? Ö, volt szó, hogyha lesz még, lesz még ilyen turnés, és, és ilyen alkalom, akkor szeretnének velem dolgozni. És normális az állapotok között, jelzé. mikor szűnik meg a szobalét? Ö, mit csinik meg? A szobalét. Ö, szerintem januártól már már, már már új tervek tudnak szövődni. Köszönöm az eddigi rendelkezésre állását, kellemes ünnepeket kívánok a párjával kellemes együtt, és ünnepeket. boldog új évet. Boldog új évet. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont Önök Kristinát Krisztinát hallották, artista művészt. Van ennek egy külön kifejezése, de most nem hívom vissza, hogyha rosszat mondtam, akkor elnézést. Annak alkalmával beszélgettem vele, hogy Okvány Szilveszter beszámolt arról, hogy New York Opera Blog volt, volt egyszer egy magyar gálaest, ez a hetedik rész volt egyszer egy magyar gálaest, November 12, t ez egy régi dolog, ha valaki vissza akarja nézni. Köszönöm a lehetőséget, elnézést, hogy egy egészen más hangulatú műsor készült, mint tegnap, valószínűleg a holnap is egészen más hangulatú lesz. Engem megvisel a kettő hőmérsékletek közti különbség, de önök közül vannak olyanok, akik nem szeretik, ha erre felhívom a figyelmet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, az utolsó volt, holnap reggel találkozunk 7 óra után, ha az utolsó volt, akkor valahol már egyszer biztos találkozunk. Dörö.fi János Kukac gmail.com Köszönöm az Úristennek, a szerencsémnek, a civil rádiónak, Csorba Lászlónak, nem feltétlenül a sorrendben a lehetőséget. Laci, te jössz.